Jag heter Anna. Jag är nörd. Hej, jag heter Anna. Och jag är nörd. Och det här, här är, är Mega Nörd. Ja, hej och välkomna tillbaka till Mega Nörd. Hej Anna! Hej Anna! Är allting bra med dig? Det är jättebra. Jag är lite trött så här efter att man kommit tillbaka till ordinarie arbetsschema igen efter alla jul och nyår och allt annat så här som har varit nu. Ja, men, men det är lite samma här. Det var så lång ledighet som man bara. Flöt in i någon slags ja, sommarlovskänsla på något sätt. Jag önskar att det skulle ha varit så för mig med. Men det är som att jag jobbar i butik så blir det inte riktigt likadant. Man är ledig i två dagar så måste man jobba i tre dagar. så kan man vara ledig i två dagar. så kan man vara ledig i en och så går det vidare. Liksom. Det spelar ingen roll om det är jul eller nyår. eller någonting, För vi har bara stängt tre dagar om året. Oh. Så att jag jobbade nyårsafton men det var inte så farligt. Ja, då, då kom det bättre med att jag jobbade dagen innan nyårsaften Men sen var jag ledig nästan en vecka Och det var den längst ledigt jag haft på flera år Känns det som så <laughs> ja, men det, Man blev så bortskämd i skolan För att det, man visste det att det plötsligt är det ett lov mm. jag, kan, jag behöver inte göra skit Nej och det var liksom så här: Det var ingenting man, krångla, man visste krångla Det är lov, det är inga läxor Och jag menar, ofta liksom när man var mindre Behöver man ju inte jobba heller Nej, Så precis. då var det så här. ja Eller man kunde väl om man ville Även vid mm. någon viss ålder, men, är, men fan ville jobba över jul, liksom. Nej, men precis. Det känner jag fortfarande, egentligen. <laughs> ja, det kände jag med så här. Min pojkvän var ledig hela julen. Och han bara, jag är hemma. Jag bara, jag ska gå och jobba nu. Bra. Ja. Bra. Precis, Kul. Men jag fick i alla fall eh, lite, lite plåster på såren. I och med att min pojkvän är eh, brittisk och hans familj är brittisk. Så firar jag ju dubbel jul mera. Åh oh, okej. Okay. som att vi firar... Julafton hos min familj och juldagen då, hos hans familj. Vilken lyx! Så det är dubbelt så mycket. Får jag fråga, så får ni en sån här lustig äh, engelsk kaka då så som man tänder eld på? I år hade vi faktiskt det. För de hade lite släktingar över från, äh, från England. Och... Äh, en äldre dam i sällskapet. Hon hade gjort en sådan en riktig traditionell Christmas pudding. Eh, mm. Som man dränker i brand och sen eldar på så att det blir så att det liksom brinner blott om det. Ja, jag tycker det är så fräckt. Det var fruktansvärt häftigt. Och mm. eh, väldigt intressant smak. Det var god Men det var så här. Man satt på första tuggorna av vad är det jag äter? För det är en väldigt söt Det är en massiv sockerkaka brun. Mm. Med eh, massa frukt och grejer i och ser du den här brandingen på och så ska du få ett brandy till. Ett brandy smör. Mm, man är vispat ihop smör med brandy och socker tror jag det är för det var som bara den. Men det var riktigt gott. Det låter som det, som det hade blivit försetta inte om man helt på branding och en mm. eld på kakan. Ja, jag tror lite det, men allting blir bättre om man tänder eld på det. Mm -mm. Man borde göra det med fler maträtter, tända eld på dem. Ja, men så det flamberad allt. Mm. -hmm choklad kanske. Burn, baby, burn, burn. Ja. Vi... Ja. <laughs> ja. Vad hade du förut i julen då? Jag jobbade några dagar. Sen så var jag hemma. Jag och min pojke vi höll oss hemma och gjorde inte så mycket. Vi hade en liten minigran och tittade på när katten sprang runt. Och ja, det var mysigt. Vi åt massa, vi åt massa mat. Men det är det bästa med julen egentligen. Frosseri Överflöd. Ja. Mm. Och sen låg vi dagen efter och bara känna att vi mår lite illa. Men det är rätt värt det. det är definitivt värt det. Ja, och så alla chokladaskar som magiskt poppar upp i hemmet så fort det blir jul. Så vi bara så här, det är choklad överallt, vi kan bara äta. Ja, jag har fortfarande massvis med choklad kvar. Så att det, det står på bordet och det är lite överallt. Att, ja, men det är lite magiskt det där. Mm. Och så, så, liksom, så brukar man ändå ha typ sill och julskinka kvar en bra bit in i februari tycker jag. Ja, gud ja. Jag var hos min mormor nu här en hon packade. Jag har ett vörtbredd kvar. Det kan du ta med dig hem. Jag bara... Och herregud, mormor. <laughs> mm. Men det var, en, det var en lugn, skön jul. Det låter skönt. Det var väldigt skönt. Och nu så, det var inga snö, men jag vet inte hur det är hos dig, men här är snö är det ute nu. Ja, men det, det tog ju ut och bara helskott det här också. Så att nu är det faktiskt att man måste gå runt som en gangster med skarfen över näsan för att annars så fryser läppstiftet. Åh! Oh. <laughs> That hurts! Ja, <laughs> yeah. och så spricker läpparna. Och det, nej, det är inte kul alls. Nej. Men det är ett fint snö. Men det är mycket ja, ljusare det... utan Ja, det är jättefint men så Jag är bara lite kränkt över att det kom så sent. Ja, men eller hur? Man bara, hello winter. Du är så här typ en månad sen ungefär. Men... Ja, och sen så ska jag ta igen allting på några fådar. Det ska bli jättekallt och jättemycket snö. Man bara, men... Jaha, okej. Okay. Vad var du på julafton, liksom? Sen så vinteren bara, jo, alltså jag försov mig. Jag hade ett dåligt samvete. Så ni får allting nu istället. Går det bra? Ja. Nej, vi tycker fortfarande inte om dig. Nej, precis. Snälla tyck om mig. Och... Så här, Kung Boru, du är diskvalificerad. Kom tillbaka nästa år och försök igen. <laughs> ja, men lite så. <laughs> ah. Så vad hade ja. du tänkt att vi skulle göra idag då, Anna? Ja, idag jag tänkte jag att vi skulle prata lite grann om anime. Mm. Och jag tänkte att vi skulle kolla lite mer på vilka olika stereotyper det finns inom anime. För att, eh, så här, amen, ofta när jag kollar på anime så är liksom, då märker jag liksom att ja, men de här figurerna återkommer i... Olika anime, och inte liksom att det är en speciell karaktär utan det är liksom typen hur de är. Mm. Och det gäller både manliga och kvinnliga. Så att jag tänkte att det skulle vi ta analyserat lite grann och se vilka olika typer eller så här stereotyper det finns. Ja, för, det, för just det där att anime är ju ändå en sån här typ av kulturgrej som är ganska stereotyprik. Det är lite så här anime och typ såpor, gamla 90-tals såpor har väldigt mycket gemensamt har kommit underfund med för att det är också så här att du kan hitta samma typer av karaktärer med olika ja. land och olika utseenden men liksom, de finns alltid där Ja men precis, det är liksom så och det tar, det tar inte jättelång tid på, när man kollar anime innan man likasas pinpoint liksom, att ja men, det, den här anime har den här settingen, den har de här karaktärerna då kommer ståen förmodligen vara ungefär så här, med vissa ändringar för det är alltid individuellt men Karaktärstyperna är ofta väldigt lätt att spotta. Mm, absolut. Mm. Så att, hur länge har du kollat på anime egentligen nu? Oj, nu får vi se. Min anime började ju med Sailor Moon. Så det var väl någonstans på 90-talet där. Mm. Och sen att det blev mer och mer och man började hitta, hitta en fiction och sådär. Så, så, ja, så blev det ju mer. Men det är väl en, nu ska vi se, det är väl i alla fall en 15 år. ja. Jag tror att plängar. jag ligger där någonstans också, för att jag, jag halkade ju in på det via, via Pokémon. Mm. Och när som var det Pokémon kom till Sverige var det... 90... Jag funderar på om Pokémon kom innan eller efter Sailor Moon. Jag vet inte, jag, jag vill minnas mm. att det kan ha varit någonstans runt 97-98. Jag, jag, jag, jag, jag, jag vet inte om det var då jag började kolla, men jag minns i alla fall att det var då som det triggade igång mest ordentligt. För det var då jag hade bytt skola, och det var 98, så då var det någonstans ah, kring. Okay. Men jag, jag tror så. det stämmer där Ja, det, det är ett tag sedan Jag kollar fortfarande på Pokémon så att jag, är, jag är fast på mm. 90-talet mm -mm, Jag kollar fortfarande på Sailor Moon så det, det, det Vi, vill, vi står för den. de gamla kärlekarna Jag har faktiskt börjat kolla om den Jag har inte kommit Sailor så långt Jag har kommit till avsnitt tre För att jag har inte så mycket tid Men jag har börjat På Sailor Moon eller Pokémon? På Sailor Moon Ja Det är sådär. nostalgin och irritationen ja, men det var samtidigt så... <laughs> Ja, gud, ja Ja. Men det var så att jag kollade om Pokémon nu innan. Jag kollade bara igenom. Jag kollade om två säsonger sen började mina ögon må lite dåligt för att... Jag, jag kan aldrig kolla på ett avsnitt ett tag. Jag kollade på typ 40 avsnitt på raken. Mm. Det blev nog lite mycket där ett tag. <skratt> ja. Men i alla fall, mm. anime-stereotyper! Mm. Jag, jag brukar kolla på väldigt många olika, eller, inte så, eller så här många olika genrer, jag kollar på fantasy, jag kollar på historiskt, jag tycker mm. om hjälte anime och ja, men faktiskt väldigt när jag tänker på det är mest fantasy. Mm. Ja, mm. men det är ungefär samma saker, men jag är ju så här, jag kan jag kan kolla på väldigt mycket olika, men är den för realistisk så tröttnar jag oftast efter ett tag. Eh, och det behöver inte vara det att hi hey, här kommer stora monster utan det kan vara en riktigt så här lite smått även naturlig fighting anime för min stil men det är liksom det kan räcka men alla de här typ romantiska drama real life varianterna jag vet inte men det tilltalar inte mig riktigt på något sätt jag kan till, ta romantiska drama Så länge det är fantasy, miljö eller historisk med, Eller typ rymdskepp Ja, i och för sig Om man, tar, om man, om man ser det på det sättet så. <laughs> Ja, Men jag håller helt med er En manga som är så här, eller en anime som är så här, Ja, nu är de med den vanliga staden Nu det vanliga grejer Då känner jag, ja men det här ser jag ju varje dag Ja, lite grann, i sådana fall kan jag titta på en gidorama. Ja, men precis Det ger mig mer typ Ja, faktiskt, för jag vill att det ska hända någonting mm. Men jag tänkte att vi skulle ta och börja kolla lite grann på kvinnliga stereotyper. Mm. Och Jag har en, en stereotyp som jag ofta tänk, tänkte på liksom direkt när jag började fundera på. Det, och det var Lilla systern. Ah, okay. mm. Och det är, en, det, är en, det är en tjej som ofta hamnar i en så här ja, men oväntad sitt som hamnar i en miljö. Det kanske är tidsresor och hon tar som hand av en man. Mm. Och efter det så blir hon ofta så här, liksom, lite halvdrående. honom. ser upp till honom och måste alltid kolla av så att är det okej med att jag gör det här eller så här så att hon är inte svårt att ha egen initiativ det är en, en, en osäker tjej som behöver en mentor helt enkelt precis mm. och min första så här tanken när jag tänkte på det var Seras eh, Victoria i Helsing sin som kom först ah ja ja och Seras ser väl ett olika när det gäller manga anim ja men i anime så är hon väldigt så här Ja men, liten osäker och är så här, ja jag vet inte riktigt vad jag ska göra och snälla Alucard kan du, kan du, vad, vad gör jag nu? Ja precis, att de måste bli vä vägledda av någon som kan det där lite bättre än henne själv liksom istället precis. för att bara ta egna steg. Ja, och för sådana här självklara grejer så han blir så här: ja men det här kan du faktiskt ta ett initiativ för. Mm. så här, Och samma sak, här, klockrent tjobits. Ja, ah, jo, absolut. Mm, där är liksom Själva urtypen av jag kan inte ta en egen initiativ. Sen, ju för sig, hon är ju en robot. Ja, hon är ju för sig en robot. Det kanske inte riktigt räknas in. På å andra sidan, hon är, hon är en robot med väldigt, väldigt alltså, mänskliga drag, om man säger så. Jag vet inte om man skulle. Man kan väl kalla dem för typ artificiell intelligens i alla fall. Det är väl en AI-dator. Ja. Men hon funkar ju typ som en människa. Så det var, så att. Jag tänker liksom på henne som en människa, fast jag vet att hon är en robot. Mm. Jag har inte sett så långt in i den, så att jag ska faktiskt inte uttala mig så mycket. Utan jag, mm. jag har typ sett de två första avsnitten, tror jag. Och sen har jag läst en del av mangan. Jag har ju sett alla, och jag, jag här, man kommer ihåg att hon är en robot, men hon är ju så pass mänsk... Alltså så här, ja, men hon beter sig väldigt som en väldigt liten, eller väldigt ung krig, mm. hela tiden. så att jag, jag tror att hela den här roboten försvinner för mig, för robotar tänker jag mer... Uh, lite distans, i egna känslor och mm. lite svårt att ta sig in i andra saker och hon är mest bara mest bara vilsen och lite okunnig Ja, precis mm. Sen har vi ju också en av mina den som jag kommer att tänka på väldigt snabbt är från Gakuen Alice eh, huvudpersonen mm. där Mika. Sakura eh, och Där är det faktiskt det roligt undantaget att hon är inte beroende av en manlig karaktär Hon har ju en lärare som hon tyr sig väldigt mycket till men framförallt så är det hennes bästa vän Eh, hennes okay. bästa tjejkompis eh, Hotaru. Som hon kan inte göra någonting egentligen utan att vara i närheten av Hotaru eller ha Hotaru med sig. Eh, och Hotaru kommer hela tiden och räddar henne undan pinsamma situationer, undan jobbiga situationer och sånt där så alltså hon, hon ser upp till sin vän och gör verkligen allt för henne. Ja men det är ju typ exempel också fast mm. där är det med en tjej men det är ju precis och verkligen exakt så som tycker, att hennes lilla syskon är. Mm. Så frågan är egentligen vad är det för typ av roll som... Alltså, vad, vad är det som lilla syster karaktären vill i animen? Jag tror att det är faktiskt... En, det är som du säger, att just det här med Miken, att det är en tjej som vill bli... Som man måste rädda. Mm. Någon som kan vara... men no, Någon som man vet att det händer hela tiden en massa konstiga saker runt. Så att det måste finnas en annan där och ta dem till ja, men, rätta, så att säga. Ja, men precis. Och den här personen kommer... Han, han är konstsituationer, kanske farliga och då vet man att hon kommer inte kunna ta sig ur själv Nej, precis I sista sekunden så kommer någon komma och rädda henne mm. På ett sätt så kan det bli väldigt tråkigt Ja Så alltså man vet liksom att det blir ingen vidare Vad ska jag säga ingen vidare personlig utveckling för den här typen av karaktär utan de brukar vara fast i sitt där lilla systersyndromet att de hela tiden vill ha någon och hålla i handen. Ja men precis, och man vet ju också när man ser på sådana, men vet man ju att vilka situationen personen händer, så kommer personen inte ta sig ur det själv. Även fast, även fast liksom att man säger att ta nyckeln så kommer hon inte kunna ta nyckeln utan i sista sekunder så kommer det typ fönstret krossas hennes ja, bästa vän eller manliga män så kommer inspeliga tar ta nyckeln och rädda henne. nej ja, typ. Mm. Så det blir rätt tråkigt. Jag Ja, lite grann. Mm. Men de, jag tycker de är rätt vanliga ändå Jenny, med ser just den här lilla systern. Ja, men det är väl också den här att eh, en, en, vad heter det? En generell bild om man tänker på just Japan. Att eh, kvinnorna ska ha en man att vägleda dem. De liksom, ska ha någon som vägleder dem. Mm. Eh, för, för, för så har det ju varit väldigt länge att det först så är typ tillhör kvinnan familjen. Alltså flickan tillhör familjen och sen så tillhör flickan hennes man typ. Ja. Så det blir ju liksom att, det, att en beroendeställning. Ja, precis. Och det är ju framförallt det här eh, visar den här karaktären visar beroendet av en annan person och oförmågan av att klara sig själv. Det är mm. en osäkerhetskänsla som jag tror att många har haft någon gång. Att man har haft någon som man verkligen måste ty sig till för att jag klarar inte det här utan den här personen. Ja, precis. Och även fast man så här ofta kan följa monolog att personen kanske till och med vet vad, vad hon ska göra mm. så blir det ingenting för man är så man väntar och man blir så paralyserad att man kan inte ta det där eget initiativet. Mm. Mm, den, är, den är relativt vanlig. Ja, tyvärr. Vad har vi med då? Eh, ja, jo, en till som jag går på. Det, det är den här eh, barndomsvännen. Mm -hmm. Och det är en tjej som har känt en manliga huvudkaraktären eller andra manliga huvudkaraktärer sedan barndomen och stöttar honom med vottorto och, och i hans liknande liksom, så här. Trigga kommer komma tillbaka till och peppar henne med allting. Och Ofta så är hon kär i den manliga huvudkaraktären, mm. men har svårt att liksom, säga att jag är faktiskt kär för de har känt för så länge Så att det blir ofta så här att hon går runt i så här trånande kär mm. att det, det blir lite mer så här, vågar inte säga någonting för jag vill inte veta svaret typ. Precis, för att han ja, kan kanske bara ser mig som en barndomsvän mm. Och då jag tänkte direkt när jag, när jag så tänkte på det tänkte jag på Winery i Fullmetal Alchemist Ah, nu mm. har jag sett väldigt lite av den i och för sig Men jag ju den men... från, ähm, ähm, från någon av de senaste avsnitten mm. ja, men hon, hon är med en del och hon har liksom varit jättenära vara med Edward som mm. är en av huvudkaraktärerna Mm och hon är, hon är jättebra i övrigt. Hon är liksom smart, jätte, så här, mekanisk, teknisk, självständig i allting. Men har ju den här liksom att hon när hon ofta kommer in i serien då vet hon att Edward kommer gå igenom någonting tufft. Hon, han måste ha henne där för att han, hon ska kunna peppa upp honom. Och hon går där och säger, här, oh, jag tycker det är bra att stötta honom. Men jag blir orolig för att egentligen så älskar hon honom. Ah, mm. mm. Nu känns lite grann som karaktären Becky i Dog Days också. Man ser inte henne så mycket under första säsongen, men i andra säsongen så, så är hon liksom där. Då har hon samma sak där. Hon är en del av hon är också en huvudkaraktär. Hon har en egen del. Men man märker hela tiden att hon är ju lite förtjust eh, i huvudkaraktären. Och det blir också så här att säger ingenting, säger ingenting. Eh, och när det väl blir lite så här. Halv awkward Så bryter hon typ ihop totalt ah, mm. För att det, de, Då är så rädda att Förstöra deras vännskap Och går då hellre Och bara är den här barnomsvännen Så att säga mm, För det är bättre än ingenting Ja, precis mm. Jag tänkte på, det är en serie som jag vet att du också har sett Den här eh, Nu är det i Honomago mm. Mm. Och där tänkte jag på ett surära. Ah Såklart Mm som har, ja men som har växt upp Liksom och varit, ja men jag vet inte vad man kan säga Barn, flicka och allting åt huvudkaraktären också Är hon kär i honom när han växer upp ah, just det. Och kan verkligen inte säga det För att det blir ju så pinsamt om hon säger att hon är kär Ja för att hon men... är, hon, hon har ju liksom varit en del Hon blir ju en del av hans klan Och hon är ju, ska ju vara den där stöttepelaren också Som är där för honom och peppar upp honom och Se till att han gör rätt typ. Ja precis Och alltid liksom, så här, finnas till hans och liksom, Både som vän och som en del i hans klan Och lite livvakt i början också Ja det är hon ja mm. i skolan där mm. Och fruktansvärt avundsjuk på alla andra tjejer som är i närheten Ja jätteavundsjuk Och fast hon kan inte säga det själv Att, hon, att, det, att varför hon är Hon tycker bara att alla andra tjejer är ju lite för nära Mm Mm. Vilket nu jag inte heller riktigt förstår någonting. Nej. Ja. För, det, för det är ju också en sån här klassiker. Att även fast det kan vara jätteuppenbart på saker de här barnsvännerna säger. Så att saker mm. de gör. Eh, Uvåldsriktande fattar aldrig. Nej, och de är bara så här. Men varför, varför är hon så arg och så här? Jag förstår inte. Och varför sprang hon iväg och typ kött när jag pratar med en annan? Jag förstår inte vad man bara så här. lilla pojken. Klapp, klapp, klapp. Typ. Mm. Nu får du ta och här får du ett lexikon i känslor. Mm. Lär dig det här. Ja, typ. mm. jag, jag är rätt förtjust i baronosvännen. Då trots att det alltid ofta blir så att de blir kära för att det... det är väl den stora nackdelen Det skulle vara kul att man hade den här personen som bara Bara var där, liksom. inte som en love interest överhuvudtaget, utan bara som eh, så en, en kvinnlig stöttepelare till en manlig huvudkaraktär Som jo, är men, där precis. liksom som inte bara som ett typ conscience utan som finns där och hjälper till när det behövs Som typ Vilken bästa vän som helst Men att man inte skulle göra någon skillnad på Att det är en man och, alltså, en kille och en tjej Som är vänner Ja, för det känns ofta lite så här att När det kommer in en ja men Det är ju det som är lite tråkigt med just barn och svennen Fast man tycker att det kan vara, Barn och svennens karaktär är ofta rätt tuffa Och rätt bra, oh ja, rätt mångbottnade Men det blir lite tråkigt För man kan ofta räkna ut att ah, de har känt för ens en barn Och men 50 spänn, hon är kär i honom mm. Och så blir det ofta oh. så, även fast det liksom Kommer upp typ, är den längre anime Så kanske det kommer upp typ i säsong två Eller längre bak liksom, Eller längre fram Men det är före eller senare så kommer det oftast Och istället ja. skulle man vilja ha den här Som alltså, två personer som bara växer upp Bredvid varandra Och att liksom Bara ger varandra en ryggdunk Eller en käftsmäll när det behövs liksom, Och sen är det lugnt Ja precis, så kan liksom ha den här vänskapen utvecklas ihop utan att det nödvändigtvis måste bli att ena personen går och känner sig väldigt så här, ledsen och ensam, och den andra personen verkligen inte har minsta klo, utan det är bara för vad den här. Ja, men rena vänskapen. Ja, men att, att det bara ska vara så liksom. Jag, jag söker ett ord, men jag tappar det hela tiden. Platoniskt? Nej, men alltså det, det ska inte finnas några måste det, utan det ska bara vara så naturligt. Kravlöst! Precis, det var exakt det, Jemen. Ja. Men. ja. Ja men det håller jag med dig om För då hade det, det hade, Då hade de inte gjort det så enkelt för sig anime, skapar, Det hade inte varit när Och så kommer barnsvänner och här så måste de Ha det här känslosnacket Och sen blir det tur och här blir de ihop typ. För att vi måste ha lite romantik också För det ingår i Det in, ingår i koncernen Vi måste ha lite romantik i varenda anime vi gör Punkt Ja. ja. Tyvärr ja. Ja, ja Men så ja. finns det ju rätt tuffa brudar också Ja, jag älskar de tuffa brunna om mm. någon anledning. För de är ofta de är ofta förskonade från det här att bli kärleks, kärleksobjekt. Mm. Inte alltid, men ibland. Och även fast de kanske blir kärle alltså inte kärleksobjekt, men även fast det kanske finns sådana saker där, så är de ändå starkare i sig själva. Precis. Ska vi se? Jo. Som jag tänkte på, det är Sango i Nyersa. Mm. Och hon är en klassisk sån där, extremt självständig, springer iväg, gör mycket saker själv, stark, duktig på, alltså hon är grym. Ja, hon är så, hon är ju så, hon är så otroligt driven och duktig på så många områden. Mm. Men hon, hon är ju verkligen också en, sån där, en en känslostorm som hon ja. typ tar ut i att vara badass fighter. Ja, definitivt det gör hon ju på så alltså, liksom det är verkligen så här, hon är jättebra på mycket men så här känns som en men aah, allting man bara, ojda. Lite grann. Sen får ju hon i och för sig en väldigt fin eh, utveckling i att hon får hon får möjlighet att ut utveckla en annan sida. Mm. Eh, hon gör en sån, en typ emotionell utvecklingsprocess under Annie Vilket är väldigt kul. För då får man se att även, man behöver inte vara antingen en total softy eller en total bäras, utan det går, att vara, det går att vara mångfacetterad som du så fint heter. Ja, och det är jätte. Det, är ofta, det tycker jag är väldigt bra. För att jag är inte jätteför ljus när det blir som att oh men, du måste vara stark eller så blir du svag. Utan sen går ju verkligen, ja men som du säger, en väldigt bra exempel på när det går att foga samman de här. Och det blir jätteintressant karaktärsresa. Ja, ja absolut. Och sen är det så här att många gånger liksom, här har vi en finlig huvudkaraktär. Hon är en otroligt duktig fighter och hon, är, hon försöker totalt dämpa sina känslor och för att vara den här um, hårdnackade krigaren. Eh, Oj, titta, här hittade hon någon som hon blev kär i. Ja, men då släpper hela fasaden och hon blir liksom... Hon har ingen stridsvilja kvar, utan helt plötsligt så blev hon ett litet mjäk. Mm. Den ser man kanske inte riktigt lika ofta i anime som man kan se den ibland i västerländsk fantasy faktiskt. Ja, tack. Jag tänkte på det också. I Anime har de mycket lättare för att balansera upp det där. Ja av någon anledning. Mm. Jag vet inte riktigt varför, men där är de bra och det är Sango ett bra exempel för att hon. Hon. Och, hon, och så, just så här, hon försöker inte heller ändra sig för att bli. Jag, jag måste sluta med allt det här. Ja, hon behöver inte, hon behöver inte göra någon till lags, utan hon, hon, hon, hon är ju mer rädd att du eh, inte ska kunna acceptera henne för den hon är. Mm. Utan för att hon säger att hon, tänker, hon kan inte ändra på sig för att hon är den hon är. Ja. Det är lite grann jag tänker också på Mikasa Ackerman från... Äm, äm, Shin, vad heter det? Shingeki no Kyojin, eller Attack on, ah, Attack on Titan. Yes. Oh. Äh, där, har de ju, där är hon lite, lite grann är hon en kombination av barndomsvännen Ghostkrigarbrud krigarbrud. Okay. För mm. att äh, hon, de är ju äh, barndomsvänner. Mm. Äh, för att Mikasas familj blir... Äh, blir brutalt mördad Så att hon växer upp eh, Tillsammans med huvudkaraktären då. Och mm. Blir väl hon är Kär i honom Men det är ingenting som blir liksom konstigt Hon är den här som alltså, de, ha, de har det här eh, Den här personkemin Som man skulle vilja se hos barn hos vännen Trots mm. att hon egentligen är kär i honom För att hon har svårt med sina känslor och den feminina delen. Och inte visa det så mycket. Så att hon är liksom den här roliga mixen av de här två. Men henne, Hennes när hon tar ut sin kärlekskänslostorm så blir hon mer våldsam. För att hon vill ju, eh, hon vill ju oftast eh, försvara honom och beskydda honom. Vilket gör då att hon blir ännu mer våldsam. Hon blir ännu bättre. För hon är riktigt duktig på slåss också. Hon är absolut bästa krigaren i hela det gänget. Och jag tycker om det, det är en jättebra grej Så, är inte bara så här, jag måste lägga bort hela min stridssida Och måste sluta slåss Utan man, nej, nej, du kan inte. fortsätta vara badass yes, Och det triggar henne, det är det som är så mm. roligt Och hon också är i vanliga fall eller tystlåta som inte pratar så mycket Men när hon väl säger någonting så är det ofta smart Det är bra det är liksom, Man ska inte bara säga att man ska vara smart mm. också. Ja, Mikasa står på, på, på listan Över saker som jag någon gång kommer behöva Cosplaya Hon är en, en riktigt, riktigt bra karaktär Mm. Det kommer bli snyggt. Mm. Det kommer bli jättesnyggt. Mm. Mm. Uh, ja, ska vi se. Jo, jag tänkte... Uh, hela, jag, jag kom på att uh, hela jädra... Alltså alla krigarna i Claymore-animen. Okej, okay, den har inte sett överhuvudtaget. Det handlar om... ja uh, men Det är... Ska vi säga, kvinnliga halvdemoner som har uh, skapats för att vara en krigaras mot demoner. Mm. Låter väldigt tackig nu inser när jag säger det Men den är faktiskt rätt bra Det, det låter som Coola vapen och mycket specialeffekter eh, Ja, korrekt, helt korrekt ja, Då kommer det vara någonting och... som jag vill se men då. <laughs> ja, men där är det att Alla de tjejerna har det här De är as-tuffa bärda Som har jättebra på att slåss Men har väldigt svårt med sina känslor mm. För att de är de... Det beror ofta på att de inte lever så jättelänge För att de är Krigare och slåss mot demoner mm, jo. Så Så de är ofta den här som liksom att mm, vi, har, vi, vi slåss och sen har vi väldigt svårt för att prata om folk för det är inte värt det. Det är, det är inte värt att skaffa några liksom, emotional ties för att saker och ting kommer slitas i tur, i vilket fall. Liksom. Ja, men precis. Det är bättre att bara slåss och inte tänka. Mm. Men de är ju väldigt, de är väldigt mycket åt, åt det här hållet Ja, vi är starka enbart sen, sen får de några lite utveckling sen men de är ju liksom, alla har ju sådana liksom här kanske, att vi är starka. Vi är starka kickas och är rätt dåliga på känslor. Mm. Så det, det låter i alla fall som någonting som jag skulle vilja se. Ja, den är faktiskt överraskande bra. Lite. Strid och demoner brukar vara bra. Strid och demoner brukar vara. Och den, är, den är lite. Nej, den är faktiskt rätt kicka. Så jag kan bara, bara försökt komma på något dåligt. Jag bara, nej, den är bra. Det behöver inte vara någonting dåligt. Nej. <laughs> mm. Nu ska vi se. Det var en mer tänkt på. Jo, just det. Efter, det här, efter kriget så kommer vi till, till läraren eller mentorn. Och det är ofta som jag tänker. Äh, men det kvinnan som är... Men ofta är de lite äldre. Eller behöver inte vara Men mer mogen. Hon är rätt samlad. Väldigt självständig. Och ofta den som när huvudkaraktärerna kanske bara... Vi springer iväg och gör det här. som bara... App, ska kan ni inte tänka på det här. Eller har ni, har ni verkligen alla grejer med er? Det här är lite en voice of reason. Mm. Och jag tänkte på, jag kom på ett exempel mm. så här, Och det är Nico Robin från One Piece Okej okay. Som är, ja men hon är, hon är lite äldre än de andra karaktärerna I One Piece Och är den här Men Hon är väldigt smart, väldigt så här, Skolad och är så här när de andra svingar och slåss är Hon bara, ja nej, gå och slåss um, Och ni går den vägen Okej, okay, ni går den vägen Det finns en dörr här borta, jag tar den Ja. Ni kanske vill komma efter och alla de andra bara äh, vi, vi såg att hon var Vi tänkte inte på det. Vi går efter dig, hon bara. Precis. <laughs> så här. Jag de, kämpar den... de andra karaktärerna på huvudet och tycker. Ni, det är jätte sött ny energi, men jag, jag kan faktiskt där. Ja. <laughs> <laughs> Lite grann integrera Helsing också. Ja, precis. Som bara, som bara så här. Ja, men, jag har varit med. Jag kan det här. Mm. Fast hon är inte så mycket ett Övergripande klappa på huvudvarianten Utan hon är mer liksom bara Hon, hon styr med järnhand ja, ja, det gör hon faktiskt Hon är lite mer så här att hon, lite mer... hon är lite mer boss Hon är lite mer ja, den där Chefen som säger någonting Och förväntar sig att det blir gjort mm. Och vet att hon... vissa saker Måste man göra själv Och man måste vara hård Man måste ha, vara gjord av stål För att klara sig igenom det Mm. Och som verkligen har den här, vad säger man, noll med misslyckanden, mm. fast de ändå bryr sig om. De här underna verkligen säga här nej, men det här måste bli gjort och vi kan inte hålla på och vila med det här. Säger, Failure is not an option. Precis. Mm. Så, sådana karaktärer är väldigt roliga. I alla fall om man går in i en längre serie, nu är ju Helsing inte en så speciell lång serie. Så man hinner inte se någon vidare. Man hinner inte få jättemycket bakgrundsinformation om Integra Helsing mer än bara liksom. Det generella, det som har hänt henne. Men det känns liksom att skulle annemin sig ha varit kanske... Anna? Ja. Ja, där var du. Ja. Okej, okay, försvann jag. Ja, ja du försvann. Okay. Du sa att man hinner inte... Ja, eh, då får vi klippa lite grann bara. Eh, det kan ja. ha varit mitt internet som spökade till tillfället. Ah. Eh, men eftersom att eh, helsing i är så kort man hinner inte riktigt gå igenom någon större... Eh, man hinner inte kolla så mycket på vem hon egentligen är bakom allt det där. Ehm, för att man, man hinner se lite grann i så här, man får en kort förklaring om att så här kom hon till sin position. Och därför gör hon det och gör. Ehm, men jag tror att skulle anime ha varit kanske en två, tre säsonger längre vilket den gärna hade för vara för min del mm. ehm, så hade man nog kunnat jobba lite mer på just kolla bakom karaktärerna. För att de karaktärerna kan jag tänka mig att det finns så mycket kunskap. Där. Och ja, det men finns precis. också en hel del, känslomässigt och personligt Det skulle vara kul att kika bakom kulisserna lite grann på en sån karaktär Och se liksom att, vem är du? Ja. Hur, hur, hur, hur lyckades du bli den du är? Ja men precis, erfarenhet och sånt där som gjort att, liksom att du kom hit Vi vet hur du, är ofta, du, vi vet hur du kom hit, men vi vet inte hur du håller att det är kvar Hur har den här ställningen påverkat dig? Mm -hmm. Är. Det är också en sån del jag som, man, som man saknar lite grann ofta från den typen av karaktärer För man bara, man, man bara accepterar att I mean, this, this, is, this is boss Do as boss says typ. Ja men precis, och man tänker inte på Varför accepterar man det? Vad är det som gör det? för att Man vet att den här personen har jättemycket auktoritet Eller är bara otroligt mycket smart så bara, Men varför är du så här? Mm. För precis mm. lika väl som man Oftast får den, man får otroligt mycket Information kring de mer inte, alltså, Lättare karaktärer är väl fel att säga Men de karaktärerna som är mer så, så, är Lättsamma Ja precis, lite lättsammare av sig Där kan man få hur mycket information som helst Men det är, det är ungefär som att man inte vill gå in så mycket På de här hardcore karaktärerna Nej men de ska vara så här med, lite, lite mystiska lite så här, De ska bara vara auktoritära Och lite så här, äldre visa i bakgrunden Don't question egentligen det är som att man är lite rädd för att ifrågasätta det För då kanske de blir vanliga mm. Och jag kom på ett till exempel nu mm. Alltså inom Sailor Moon Och det är Sailor Pluto Eller Setsuna Meio som är den äldsta av dem mm. Och är verkligen hon som bara så här, Men jag vet det jag kan den här Jag sitter på alla svaren mm. Och som typ är mest, minst av alla i hela <laughs> säsongerna Hon bara är så här, man bara Man får inte reda på någonting av en Alltså om man tittar i fanböckerna får man reda på När hon fyller år och tycker om vad är det gurkmackor <laughs> Det, här, det var bra att veta liksom. Ja men precis, men ingenting om liksom, ja men varför liksom, liksom vad hon går, man får reda på var hon går från skolan men ingenting om familj och varför det är så sorgsen varför allting sånt där, det får man säkert reda på i manga men i anime så ger det en nada. Mm, precis, där är det faktiskt det roliga med att hur anime och manga kan vara så olika. Mm. Man får, kan få reda på mer info så också. Ja, för att jag önskar att de, faktiskt att man har kunnat ta med sig de här, om det nu är så att någon karaktär är extra så här, Någon mentors är lite mer Man får leda på mer bakom Det är djupare i mangan Kan de inte ta med sig till men då Och inte bara göra Kvinna mentorvis Sitta i bakgrunden och vara helt oberörbar Nej, typ mm -mm. Det blir också så här det, det är lite grann som att vifta med en godisbit Framför näsan på folk Och sen på att slänga bort den upp, Ja men precis, och jag vill ha godisbiten mm -mm. Mm -mm. Um, och när vi ändå pratar om Sailor Moon så kommer jag att tänka på en annan För min del okay. väldigt klassisk Stereotyp, men det är bara för att jag är det fäst för den typen av anime Och det är ah, Så Ja, såklart Väldigt alltså väldigt ung tjej mm. Oftast någonstans typ Inte äldre än 15 Någon gång mm. eh, Skolflicka, går i skolan mm, skolan, i form. Har, precis, skolan i form Har problem med skola och vänner Och kärlek och allt sånt där, Och så är jag plötsligt Hej, det tar vi. Vi ger dig en massa konstiga superkrafter och du ska rädda världen från erlackingar som du vill döda allt. Mm. Även fast du inte klarar av dina läxor, men du ska rädda världen. Och det är alltid ja. liksom så här en karaktär som först och främst inte fattar vad hon håller på med. Nej, det är liksom i niofittall bara, jag vet inte vad jag gör! Nej, till exempel eh, Usagi. Selimund. Nej, äh, ja. Homo. Ramla brumpan och gråter för det mesta. Ja. Hon eh, bara säga men blastra monstret! Men vi gör ont! Man bara, åh oh, herregud! Va, men den är elak! Eh, mm. Och så eh, de, de tidigaste eh, episoderna av Inuyasha, Kagome. Jag, jag har ja. ingen på vad hon håller på med. Nej, gud nej. Och samtidigt som hon liksom försöker att, okej, okay, jag ska slåss mot demoner i den här världen samtidigt som jag måste försöka klara av min skolgång för att komma vidare överhuvudtaget. Ja, och det, det blir en slags bizarr balans där. Nu mm. måste du försöka liksom, Men det är så här: att, att leva två lidelser, split personality. Du måste vara den coola eh, superhjälten samtidigt mm. som du måste vara dig själv och ska klara av din skolgång. Vilket ofta ja, säger liksom, Där tror jag sån här: superhjälteflickan är nog lite så som man skulle ha velat vara när man gick i skolan. För, eller så lite så som man kände sig. För att du behövde göra så jäkla mycket saker samtidigt Och du tyckte att allting var omöjligt mm. Men man klarade ofta av det Fast man visste inte riktigt hur. Är det? Nej precis utan helt plötsligt så Var saker och ting bara gjorda Kanske ja, inte det... jätteperfekt men det var gjorda Ja precis Och man stod där Och var så här: ja men då har man klart till i skolor Och jag klarade av att hålla, hålla alla mina resten levande Ja Häpp Och så står man där och känner så här att ja det kanske var meningen Fast man vet att det absolut inte var planerat Nej precis men här, det som alltid fascinerar mig med superhjälteflickan, det är att hon ska vara så jäkla ung. Ja. Men jag, jag, jag tänkte på det också när du sa det, det, är, det mig aldrig de är de är under 15. Nej, jag tror att kan är väl precis 15 eller 16 någonting sånt där. Jag tror hon är precis 15 ja. Sagi är 14 mm. och liksom de andra. Anna har ju så Cardcaptor Sakura, hon är väl också typ 13-14 eller yngre. Åh oh, gud, ja och Tokyo Mew Mew hon, ah, ja. är, hon är inte hon är inte gammal. Nej. Ingen av dem är speciellt gamla och det är så här. Men det är väl den typen av anime tror jag ska eh, tilltala de yngre också för att du ska vara ung och gå i skolan för att kunna känna igen dig med den här karaktären där allting bara går åt helvete för och allting är skitjobbigt och du vill hellre vara ute med vännerna och shoppa och prata om killar än att gå i skolan men du måste gå i skolan och allt det känns liksom som att du är den här Tjejen som får massa konstiga krafter och måste slåss mot all världens ondska Fast det egentligen ja. bara handlar om en mattexa. Men det är ju en hög genkänningsfaktor. Så, så jag förstår ju varför de gör den så unga, men ibland blir det väldigt samma det är. De, det... Jag, skulle ja. jag skulle någon gång vilja se den här typ Gymnasietjejen som får typ här, du får i din, din släkt så är ni demonjägare sen 700 000 år tillbaka eh, Du får det här magiska svärdet Och just nu är det en kaiju på väg Så du måste slåss mot Och du faktiskt är på liv och död mm. Och det är inte så här. Det... Nej men jag ser exakt ut som vanligt Men jag har en fläta istället för utsläppt hår Som jag brukar i skolan Och ingen känner igen mig Jag blir så kränkt av det där Herregud, de måste ju känna igen henne Det är lite oh. så här. Varför har ingen kommit på att stålmannen Bara är Clark Kent utan glasögon För att Glasögonen maskerar ju hans ansingsdrag Magic, the, the magic, magic ja, det, <laughs> ja men det är samma sak med Sailor Moon bara, Det finns en flicka i hela jävla Tokyo som har sån håruppsättning En! Ja, hur svårt ska ja, det måste vara? Det? Någon annan. Nej, precis. Bara, man bara, men hur, hur svårt är det? Ja. Bara, hon har en katt med sig Den här, Och så har också en katt ja, Det måste vara en annan alltså. ja, det, det kan ju inte vara hon för hon är ingen superhjält Hon går bara skolan Ja, mm. och hon är en helt vanlig flicka men det här, en helt vanlig flicka men jag håller med dig. jag hade också velat se en lite äldre flicka som faktiskt är. Ja, så... då hade nog blivit, då hade nog, äldre, då nog en mer allvarligare ton på det också. Mm. Jag skulle vilja ha krigartjejen i ja. flickans eh, anime. Ja, faktiskt. Då det var lite mer, då det var, ja, men hela den hela vuxenvärlden kommer in mm. Det är liksom fuck skola. Du ska försöka jobba och överleva. Ja, jobba, överleva, rådda egen lägenhet, råda alltså ett redan fungerande kärleksliv, kärleksliv och försöka ha lokalakt med familjen som du har flyttat hemifrån och liksom så är oroliga för att du kanske inte kommer hem. Nej, precis. Eller, eller den här varianten att typ att alla faktiskt vet vem du är. Mm. Du kan inte gå någonstans bara Ja, äh, men titta, det var du som slogs på det där monstret i söndags. Man bara... Man bara, ja, jag är på väg till jobbet just nu. Kan vi snälla ta det här efteråt? För jag kommer för sent. Jag får sparken oavsett. Liksom. Typ. Det, är liksom, det spelar ingen roll. Jag kan inte använda mitt svärd på jobbet. Nej. Jag skulle vilja. <laughs> ja, men nu måste jag gå och fakturera eller något sånt där. Så. Ja. Det, skulle, det skulle vara lite roligt. Det skulle kunna bli väldigt humoristiskt samtidigt som det skulle kunna bli mer allvarligt i det hela. Mm. Nej, men det tror jag. det är nog just liksom att hela den här man att kunna ta superhjälteflickanchangen ger en lite, lite nytänning. Mm. Absolut. Och faktiskt, till en, jag ska inte säga någonting. Jag läser fortfarande på Mund och tittar på ja, och jo, jo. det. Är samma Men det här. hade varit lite, en lite mer utveckling av det mm. Definitivt. Mm. Det får du med jag kom på när det gällde kvinnor, faktiskt. Ja, det mm. är. Däremot så känner att det saknas ju karaktärer, tycker man. Det är liksom, Definitivt. Jag, jag är ute efter den här lilla typ brainy-nörden. Alltså mm. den här som kanske är oftast den här brukar vara en bikaraktär i många animes när det är en kvinnlig huvudroll i en skolanime så finns det också oftast en väldigt smart och snäll men väldigt, väldigt nördig kille egentligen i klassen mm. eller i en annan klass eh, som är så här kan helt plötsligt bara komma med en lösning på någonting för att personen i fråga är så allmänbildad och smart jag skulle vilja lyfta fram den typ av någon nördiga kunskapsbasen och intelligensen och låta det vara liksom the big thing hos någon att den här ja, personen precis. är nördig och inläst och bara smart. Ja. Det är så här, hon slåss mm. med logik typ. Det närmaste jag kommer på det är ju Ammi mm. i Salmon men hon är den enda jag kommer på och hon faller inte riktigt in där heller. Men hon också hon, hon är ju inte huvudkaraktär så heller. Nej, hon är bi, nej det får inte falla in för att hon är biroll. Mm. Och, eller så här, då, då... Och det är oftast det Den här typen av karaktär är svår För mm. att Det är så svårt att se hur den skulle kunna Till exempel slåss mot monster För att du har ingen liksom, så här, coola superpowers Som liksom kan Men du har inte en cool tiara du kan skicka iväg Eller liksom en liten dans Med coola tecken som du gör eller så där. Utan du har Din lilla mikrodator som du beräknar att ni, Om ni lackera på det hållet så blir det bra Ja precis, du har din hjärna så att jag skulle kunna tänka mig kanske en lite mer övernaturlig en övernaturlig detektiven eller någonting sånt där med mm. en brainy nörd tjej i huvudrollen. Det skulle kunna bli jätteroligt. Ja. Det hade nog blivit, ofta, för liksom nördtjejen borde ju få det borde ju vara en grej när man är förutom att liksom vara en biroll eller ett Absolut, för att det här är roligt också att brainy nörden. Mm. Är oftast bara en comic relief I anime Och den comic reliefen är i princip alltid en kille Jag skulle vilja se den personen Eftersom det, det är liksom Nu är inte jag speciellt brainy men jag är nörd. Eh, så att jag, jag kan här, Till hälften identifiera mig Med den karaktären, det skulle vara kul att se den I någon typ av huvudroll Ja Jag hade lätt kunnat identifiera mig med den Som sitter så här, liksom med så här näsan i en bok Och bara så här. Ja men jag kan faktiskt, det här och det här bara är bara skitsmart allting. Ja precis, det liksom var, men det är så här den lilla nörden som går MacGyver liksom. Oh, det hade varit en asfreck serie. Ja. Alltså på riktigt jättefreck. Mm -hmm. Men det är så, så här, den typen av karaktärer brukar oftast vara eh, killkaraktärer. Av någon anledning. Ja. Och då kommer vi in på de manliga stereotyperna, för där hade vi också en helt gäng med med namn på dem, så att säga Mm Nu ska vi se, ja Där har vi lite, det är lite mer Framåtstereotyper jag, jag tänker, det första är liksom den här coolingen mm. mm. När manliga karaktärer som är Astuff, stenhård Lyckas med det mesta envis jättemycket Lite mer så här laid back för att jag vet att jag kommer lyckas Och jag vet att jag ser jävligt bra ut också På köpet Mm och så lite. Ja. Men det, det, det är lite mer bara en. Det är lite grann en manlig Mary Sue skulle jag vilja säga. För det är någon som är lite för perfekt för att man ska kunna tycka helt och hållet om dem. Ja, precis. Men det är liksom, faktiskt man, ty om. man tycker om dem, men man blir lite irriterad. Ja, just för att det verkligen man vet så här att. Du kommer lyckas. Ja, du kanske kommer få styrk, men du kommer ju lycka. Lätt, liksom. Du kommer stå och se så liksom Det kommer stå och se här epic pose. Som verkligen vara så här. Jag gjorde det helt på egen hand också. Man bara... Ja, precis. Oh! Eller till typ, så här. vänder om och bara cool guys don't look at explosions. Ungefär <laughs> Det är lite actionhjälte inom man. Är med. Mycket actionhjälte. Mm. Det, det är inte heller någon speciellt brainy person, utan det brukar vara någon som slåss väldigt mycket. Precis. Det brukar vara, vara svärdar Det ska vara pistoler det, ska vara liksom, det, det är den här personen som är en fighter ja, Och, gör, och jag snygg tänk, som gör det Ja, jag tänker ju på ja, men, Alla männen i Nora-klana eh, Alltså ja. Nora Rihan och Rikko Som bara så här. Alla de tre männen som bara Jag är bäst på att Jag har episk bra krafter Jag har snyggt hår Alltid snyggt hår Alltid snyggt hår mm. Och jag gör liksom det mesta med stil och liksom bara fast det, verkligen, det ser lite illa ut. Men jag har ju det här tricket som typ episk dödar allting. Man bara, för fan vet det från början? Ja, Nej, det skulle ha varit för lätt. Precis, jag ville bara mm. få det svettas lite grann. ja, ah, kul. Och om vi pratar pistoler, allukard. Ah, ja, ja. Och du typ hägg mig mitt i tur. Nej, men jag blir den här konstiga lilla pölen av skugga och sen så instad dör du. Ja, och jag bara så här, du har du ingenting mer bara folk bara, alltså det här var allt jag hade han bara, uttråkade där och allting. Och är så här verkligen så här inte värt min tid. Man bara fan vad du är dorsig du, du, du, du är ju cool. Ja, precis så bara I love you, but kan du snälla komma hit så du kan få en örfil. Ja, precis. Ta ner dig på jorden och bara säga, nu får du skärpa dig. Mm. Och sen också sen ner dig på Zorro i One Piece som måste slås med tre svärd. Ja, ah, ja, såklart Mm, han håller ett i munnen och ja. för första gången jag såg det, jag bara. Vad i helvete vet gör han? Det där är inte. Ja, såklart. Han lyckas kliva typ väggen mitt i huvudet. Mm. Och jag vet inte hur han gjorde det, men det är så coolt ut och han bara så här. Så här, knyter, tar av sig madanen och bara. Jag är fortfarande väg att gå. Och jag bara. Wow. Ja Vad kommer du ut efteråt med en paus? Mm. Allt med en paus. Ja man bara så här, jaha. Och jag säger att Annemes behöver väl den här a coolingen för att. Liksom för att få lite seriositet. Många Annemis har ju väldigt mycket lättsinniga drag. Mm. Men så här, att men man, det... man mår bra av att se en riktigt bra fighter. Det gör man. Ja. Särskilt den med effekter överallt och man verkligen säger, ja men en bra fight. Men jag kan bli bli lite seriös som säger, man vill, så här, I love you but I just want to slap you in the face. Mm. Det här är också en intressant grej för att den här typen av karaktär är mig vetligen exklusivt mandig. Ja. Jag kan inte nämna en kvinnlig karaktär som har den här, de här attributen. Nej. Av en enda anledning. Du har tagit bort allting som har med känslor att göra från den här karaktären. Där satte du huvudet på spiken. Det, är, det finns ingen. ingen typ av känslodjup. Det finns ingen typ av känslomässig utveckling på en sån här karaktär. Det är bara. Du har cool kille 1a, mall. Mm. som går exakt likadant genom hela allmänheten. Kanske blir det lite bättre fast... på att slåss, sig coolare grejer. Ja, men det är också en enda till Även fast man kanske får lite bakgrundsstort. Men det här, så här var liksom bakgrunden. Så verkar inte, så här, även fast som har världens mest tragiska bakgrund så har det inte påverkat dem det minsta. Eller så är det liksom så här, okej, okay, men under den här perioden så påverkade det mig till det jag är idag. Och då är de liksom mm. en färdig produkt. Det finns inget ja. mer, det händer ingenting mer med den personliga utvecklingen på det planet. Det är liksom, Nej, och det är, de är liksom så höglävlade det blir, fast det blir. Det, det, det, är, det är så tufft Så det blir lite tråkigt. Lite, grann. För man skulle liksom säga men det, det skulle vara kul att liksom. Jag vet inte försöka blanda in känslor i hela. För att jag menar, det är inte så här att killar bara avskola och tjejer bara är känslosamma Du har liksom så här att. Det finns grått. Det handlar ja, om grås man kan känna känslor också. Och tjejer behöver inte alltid slåss med sina känslor i allting Nej, precis, utan det, det, vi kan ha en asarroganta dryg fan till brud Och en jättekänslomässig känslomässig kille Som faktiskt också är astufft, det, är liksom ja, ja. det går, men det känns verkligen att Nej, det finns liksom ingen kvinnlig motsvarighet till det För att det ska, det ska alltid vara någon Tjejerna ska alltid slåss med sina känslor mm. Och killarna ska alltid bara vara såhär, Nej. Det blir liksom, det blir lite platt Ja, just för att man vet att De alltid kommer lyckas det kommer inte, Och man vet att det kommer inte bli en karaktärsutveckling på dem. Det kommer inte hända Nej, för att oftast så har Kolingen Då kanske barndomsvännen I släptåg Till exempel mm. Nura eh, Tsurara Tsurara, mm. ja Då är Som, det liksom, var... hon står för Utvecklingen och han står för det coola Mm. Inte för att... Och ibland blir barnens vän en liten comic relief också Där han bara är tuff och hon bara säger Jag snubblar in och man bara nej vad Ja precis Istället för att liksom kunna... alltså, Där märker man att Där, där är det så lätt att pinpointa Att det är en anime och inte en spelserie För att om man skulle mm. titta även på många Filmer Även fast de har liknande typer av stereotyper Så mm. blir det inte riktigt Lika hårda skillnader Det blir inte att han är cool Och hon är känslosam nej. Det, det blir, eftersom att vi pratar om riktiga människor som ska spela de här karaktärerna Så blir det mer känsla hos båda Och jag, är så här, det jag, blir... det, jag jag pratar alltid väldigt mycket om känslor Men jag tycker om när man liksom kan känna sig in i saker, känna sig in i karaktärer Jag, är, jag älskar ja. karaktärsutveckling oavsett om det har med film, spel, anime, whatever, böcker Jag, jag vill se karaktärsutveckling Mm. Och jag tycker inte det är en karaktärsutveckling när, en, när liksom en manlig karaktärs största mål är att jag måste bli fysiskt starkare. Nej, jag, jag må, jag måste... Det är inte en karaktärsutveckling Nej. Utan det är liksom det är liksom något som är värt typ. att. Ja. ja. Men det gör jag inte så mycket. Och det, jag tycker det är synd att det inte finns att att det är liksom, dels att som du säger att det inte finns en kvinnlig motpool mm. och dels att de verkligen de får inte ha några känslor. Mm. Det blir liksom man skärmar av dem så mycket från den delen också. Men det tror jag också att i och med att du har väldigt mycket, alltså anime, Asien, vi pratar Japan, vi pratar mm. väldigt hårda eh, könsstereotyper från början. Ja. Och även fast vi ändå pratar om anime som kanske gjordes för en, två år sedan, sex månader sedan. Det kommer inte spela någon roll för att det ligger så hårt i kulturen fortfarande. Jag tror tyvärr att vi kommer kunna få vänta ganska länge innan man ser annorlunda karaktärer. Sen finns det ju anime som har väldigt, väldigt känslomässiga manliga karaktärer. Men det är sällan att de är, då är, då är de undantag och hör inte in i någon stereotyp överhuvudtaget. Nej, precis. De går Det de är så få så de, de, de finns liksom inte ens på kartan. Nej, precis. Eh, där, där har du ju en mix kanske. Han är väl cool men awkward, men inte riktigt och har extremt mycket konstiga känslor inom sig och det är ju alla karaktärerna i Angel Sanctuary som i mm. för sig på sätt och vis kan vara en ganska obehaglig anime att titta på med tanke på att kärlekshistorien eh, i det hela är incestuös. Eh, åh, ibland, mm. ibland, Japan, herregud. Ja, ja. Mm. Mm. Sen, har vi, sen ja. har vi ju en av mina favoritkaraktärer An all time. Och Faisa? Ja. Det är. Ska se, det är snyggingen. Mm -hmm. mm. Den tycks snyggingen som bara. Snyggingen. Som inte är där den som kommer fram och bara. Jag är cool hela tiden och föder mig hela tiden att jag är cool. Utan han kommer in lite då och då och bara är awesome mm. Och sen behöver man inte göra så mycket mer. Han bara är där och är awesome Ja, och han behöver inte trycka upp det hela ansikten utan det är bara så här man vet bara så här. Nej, men det här är. Det är liksom, Han kommer in det och bara. Ja. Oh. Den karaktären däremot brukar väldigt ofta ha eh, en känslomässig historia bakom. Ja, jag tänker på om oh, men Åh, oh, Gud. Hunter Ja. Oh, oh, oh, oh. Som är liksom. Där, där är det liksom så här. Ja, oh, men så här, arrogant, inte den här liksom så här, inte den här jag är bäst utan bara så här, och har fått en bra karaktärsutveckling mm. och inte, inte så mycket liksom emotionellt så utan bara men ta till exempel som killa som alltså, börjar med att men jag, jag har inte vänner för att jag är en assassin och jag, jag gör det jag gör och jag dödar folk liksom, till att faktiskt kunna slappta av och lita på gång och kunna ja. liksom förklara för sig själv att jag har skaffat en vän mm. och det är okej att jag har skaffat en mm. vän det är en jätteutveckling för en sån karaktär. Det är det, är det är skit absolut. Stort. så skitstort. Det, det liksom jag, jag, jag tänkte att egentligen skulle man kunna morfa ihop kolingen och tystningen. men det kan man inte just för att kolingen har en karaktärsutveckling. Tystesnyggingen har en karaktärsutveckling. Mm, och det är en, det är en väldigt stor skillnad på dem här. Och där är också en så roligt. För att där kolingen i hela oftast kan vara en huvudkaraktär. Mm. Tystesnyggingen. Aldrig en huvudkaraktär. Nej, det är en biroll. Mm. Kanske en som man följer väldigt mycket Du menar, du ser ju aldrig Gon och Killua tillsammans så att, mm. Men det är ändå liksom Gon framförallt, det handlar om Det är han som är ja. the head character Medan Killua är en bikaraktär Även fast han är mer mycket så är han en bikaraktär Och det är det som är så roligt För du lägger inte de här känslodragen Hos någon som är som Huvudkaraktären Och jag förstår Nä, inte huvudkaraktär... Nej, men jag tror det är för att huvudkaraktären måste Måste på något sätt dra storin framåt genom att vara jättetuff och jätteframåt och jättehög och bara så här. Ja. Mm. Ah, och då kan upp man uppmanande inte ha en karaktärsutveckling eller känslor för att det blockerar upp storyn Men huvudkaraktären kan hänga med på sin sidekick, den tyst snyggingens karaktärsutveckling Genom att vara med liksom och vara så här. men jag kan hjälpa till att utveckla dig, fast jag vet inte, för jag har alltid varit sån här ja. Men du kan utveckla och så är allting frid och fröjd Men man tänker inte på att det där är jävligt ensidigt Det är, det är fruktansvärt ensidigt Och det är så mm -hmm. roligt för att det stämmer Överhuvudtaget Vi har ju till exempel också Om vi pratar vidare om Gakunalis mm -hmm. Så har vi Miken Sakuras Både Nemesis och en karaktär Som hon ändå bryr sig rätt mycket om Som vän, och det är Natsume Han är liksom okay. the bad guy Okej okay. eh, och egentligen inte riktigt en bad guy heller utan han är bara så emotionellt trasig och söndersliten så att han mm. skjuter allting ifrån sig. Men han är där är en extremt känslosam person som utvecklas lite, lite, lite i taget men på ett sånt fint sätt så att man liksom sitter och peppar och tycker att det är fint. Eh, men det är också så här, han är en bikaraktär. Det är Miken, den här äh, gråt lilla systern som är... Mm. Äh, huvudkaraktären. Medan den här äh, djupare karaktären då, bara är lite där i bakgrunden. Men det är jättekonstigt det där. Mm. Och jag sitter och tänker på om det finns sådana här, ja men hur är det med birollstjejer? Ja men de ofta har utvecklat, men just bi, eller så, så birollskill, eller killar manliga karaktärer får inte ha känslor. Mm. Manliga bi-karaktärer får mm. det. Huvudkaraktärskillar måste visa att de är typ mm de är lite för bra för känslor typ om man, skulle, alltså, ja. om man då skulle gå enligt asiatisk jag skulle säga att det gör dem alltså inte direkt tråkiga så men det är synd det om är, dem ja, det, jag att det är väldigt sorgligt ja. för att det tyder ju på att om det, det, det ser ut som att om du någonsin ska lyckas att ta för dig i livet mm. och bli den som blir hjälten mm. då, då får du inte då måste du vara sjukt du måste vara astuff, du måste vara sten, du måste ofta vara så här, jätte framåt och på Men du får inte låta dig tyngas ner dina känslor mm. För de är bara till hinder Precis, och vilket också går tillbaka till då, den här typiska könsstereotypen eh, Killar gråter inte Nej, precis till exempel och, Vilket är jättetändigt Ja, och det... Det, äh, det är så fånigt mm. där, där skulle, där Och det tänker jag på att sidekicks killar gråter jätteofta Men huvudkavitets killar ska aldrig gråta Nej, precis eller, liksom, eller att det är okej för en bik, alltså en väldigt väldigt tuff bikaraktär. Att visa en svagare sida. Jag tänker till exempel på Sejmer från Åh, oh, Så säger kisama. Okej, Fangloment som Skri. då tar hand om den mänskliga flickan en Rin. Mm. Och framförallt där i, i slutet så. När han faktiskt går iväg och han räddar henne ett antal gånger Man märker att ja. han bryr sig om henne Det har blivit lite grann av hans svaga punkt Även fast han kommer aldrig någonsin att erkänna det Men det har blivit nej. det så... Ja och alla vet ju om att det är hans svaga punkt ja, ja. Och... Mm. Men han är också så här att han kommer aldrig liksom knuffa bort henne För att visa att nej jag har ingen svag punkt Utan på något sätt så står han för det men han vill bara inte mm. att folk ska försöka påminna honom om det hela tiden för att det är lite pinsamt. Nej, precis, lite För då kommer typ... Ja, då typ upp dem i bitar. Ja. Och det. Så att... Men det, det, det bidrar ju väldigt mycket till hans karaktärsutveckling. För att hade han inte haft det mm. så hade han blivit... Så hade han varit... Ja, men coolingen fast i en biroll. Ah, i... Och det hade varit så sjukt tråkigt. Ah, då hade han liksom bara... Att, ja, men han, han är bara cool och dyker upp lite då och då och är bärda så försöker spära in och gör typ. Då hade, han bara, då hade han bara varit lite cool och väldigt snygg. Ja. Nu, är han, och det är en... nu, nu blir han liksom så mycket mer. Nu blir han en djup karaktär. Ja, men Precis, och det visas ju flera gånger. Liksom. Jag tror, det, var, det är väl något av det han faktiskt... Det är väl något avsnitt, det, här, det, är inte, det är inte en kärlekshistoria Men han, vis, han bryr sig ändå om En mänsklig flicka Ja, det är en tjej som, jag vet inte om hon försöker Bli demon eller någonting För att, Ja just det, det är hon med, är hon med flöjten Ja, precis mm. Och eh, det är någonting i slutet att Han, ja, det är någonting. Ja, men han, han säger någonting om att han, Hon får spela hur mycket flöjt hon vill För hans del, mm. eller för honom och sånt där Så att det, ja. man, han, man ser De här små, små, små glintarna Av att det är så mycket mer bakom den här karaktären. Och det är det som gör att man fastnar för en karaktär. Vilket gör Precis, för, min del att... för annars hade det inte funkat Nej, det är viktigt också är det att huvudkaraktärerna... Det är som, visst, mm. titta, det här är huvudkaraktären. Han är cool. Men sen börjar folk ändå bry sig mer om bikaraktärerna i de här typerna av animus. För att det är de som visar ett bättre djup. Precis, du, för man du ser aldrig. testar sig inte vid, vid... Man gör inte det. Man... man... Okej, okay, nu, nu, nu blev det fruktansvärt hemskt. Man tycker först, wow, Askola är jättesnygga. Sen var. Eh? Det var inte så mycket mer, eller Nej. Eller så här kul. Och de hade inte kunnat börja upp hela ande med sig Nej. Men ta till exempel, till, alltså verkligen till exempel Ingersje. Mm. Jag menar, han. Han är ett jäkla litet barn. Man blir bara arg på honom. Ja, Gud, ja. Alltså det hade aldrig, någonsin, alltså Ingersje hade aldrig. Nu är för sig han. han... är han ett lite så här halv, eh, dåligt exempel med tanke på att han visar känslor, men han har ja. också stagnerat sina känslor för att han är förvirrad och allting står i en enda ruta. Han är mm. fortfarande liksom en solid pjäs som rör sig framåt. Ja, och han måste alltid ha rätt ja. mm. <här> Nej, det... Men om vi, om vi, just för Inuyasha där För han är ju, som du säger, han är, liksom, han är cool Han är asuk, men han visar ju väldigt mycket Han är ju väldigt, han visar känslor på det här Alltså, barn så, Jag ska vara mest högud, mest hetlig Och jag är bäst av allting Och ingen får säga emot, jag har alltid det mm. Det är så här tre 5 åring syndromet. Ketchum <hör> i Pokémon Åh oh, gud, ja, herre Jesus, du har rätt. Bara, jag kan allt, det är, jag behöver allt. Jag ska bli den bästa Pokémon-tränaren av alla. Men ärst du kan ju ingenting den här typen av Pokémon. Jo, då, det kan jag, visst. Jag, bara, jag använder Pikachu till allt. Fast du kan inte använda Pikachu mot, mot sten- Pokémon. Det blir jättedåligt, för det är sten. It's a fucking rocky bastard. Nej, alltså, det är väldigt... Alltså, just, just den här karaktären som är... Ska vara lite så cool och lite tuff och ska klara saker Men ska vara sån jävla Barnrumpa om det oh. Och det är också här, Det är också en klassisk Manlig grej Att du ska vara här Barnsligt obstinat Mm för liksom om man tittar på flickan, mm. Det är också väldigt barnslig Men är inte obstinat på samma sätt Det är med att gråta och vara så här: Allting går fel men hon, liksom, hon börjar med att hon inte tror på sig själv Och i slutändan mm. så visar det sig att Hon kan mm. Istället för att det är liksom Du har den här karaktären som tror att han kan allting. Och typ kan hälften av det han tror att han kan Ja, precis. Och så går det alltid fel. Och så har alla hans så och bara men nej. Precis. Så där det här har... var ju ingen bra idé. Vi sa ju det. Där har, där har du liksom... Parodin och Comic Reliefen finns i huvudkaraktären. Men på två mm. helt olika sätt. För att... den Här är liksom så här kan man tycka det är gulligt att du har den här lilla pojken som skriker och bråkar och beter sig. Eh, och är liksom så här bedust arje framåt. Medan mm. i... Eh, får på till flickan så är det lite gulligt och lite awkward för att hon ger bort sig och inte riktigt tror på att hon kan och så bara, men titta vad duktig du, du klarade det Ja, och sen också det som är här att det blir så här, ja men varför sitter du och gråter men, men när de får när, när, när liksom de här liksom, treåringskillarna får utbrott mm. då är det bara så här, ja han är sån mm. Och det är så typiskt, för det är så här sluta gråta eller eller så här, klapp, klapp, klapp mm. och, ja, men han är som, vi bara ignorerar till det här, typ. mm. Vilket, får, vilket eller, faktiskt ja. får mig att tänka på ett väldigt, väldigt intressant eh, experiment som de gjorde för ett tag sedan okay. eh, De hade en bebis en Generic mm. baby, AB jag, det, jag vet inte om det var en kille eller en tjej men det, det förtäljer inte historien och det är inte viktigt, utan de tog den här bebisen klädde in den i ett blå filt och så grät den och så visade de eh, Bärvisen för att på människor och så säger de varför gråter den här pojken? Ja men då var han arg. Han var arg, han hade inte fått som han ville och han var sur som liksom. det var. Han var arg. Sen tog de samma bärvis, klädde in den i en rosa filt och så sa de varför gråter den här flickan? Ja då var hon ledsen, och hon saknade mamma och lite sådana saker och, det, och hon var hungrig eller någonting sånt där. Så att du tänker på alltså, de kan visa känslor för exakt samma sak. Men du kommer att så alltså folk för det mesta tänker på olika sätt beroende på om de vet att det är en pojke eller en flicka. Och det är liksom för flickor har det varit okej okay att gråta och visa känslor. Medan killarna då ska vara och de, de, de får inte gråta men de får bli arga. För då visar man att man är stark och tuff och ska klara sig och sådana där saker. Så att det... Och det får vara på ett utregerande sätt. Ni får det som liksom stampa i marken och vara så här. Ja, ja, ja precis. Är för det är liksom, så gör ju pojkar. Ja, pojkar gör så. Och flickor, och och flickor och gråter. Ja. ja. För flickor blir inte arga, för när flickor blir... Då blir de inte arga. De blir ledsna. De stampar inte de blir ledsna och de går iväg. Och då kan man trösta dem. Medan en pojke ska man säga, eh ryck upp dig. Sluta vara så arg. Och så gör de som Asher och så går de och battlar igen. Och får så tycker ja, jag var ju faktiskt bäst. Och har inte lärt sig det minsta. och alla andra facepalmar. Och bara, ja, det går nog till slut. Men det är ju mer... Alltså man är ju mer... Det är liksom hela hel del här... har man alltid överseende med man är bara, ja men han är sån och det är jättejobbigt och ja, det kommer gå fel. Men det är... Vi följer efter ändå, han... för vi är ju vänner. Ja. Precis, och han är ju sån mm. Vilket också är så roligt för att du skulle få en så fruktansvärt kontroversiell anime genom att bara swappa de här två typerna. Och det hade varit, varit jättekul, jag hade så velat se. En tjej och det hade varit så väldigt in... Som hade hela Mark här aspekten Ja, som också var en sån här skitsur sparka i marken springer runt och bara spelar alla liksom. medan du har mm. en kille som så fort det är in, någonting inte går som man vill så börjar de bä, storbäla ja och alla bara sätter hand om det också att en tjej som bara säger, nej men alltså jag är bäst mm. och inte bara för någonting utan bara så här, men säger bara nej alltså jag vet att jag är bäst mm. på riktigt mm. och en kille som bara jag vet inte riktigt om jag klarar det här men det kanske går men, och jag hoppas. Ja, ah, allvarligt ska jag gråter och sen bara jag klarar det, jag kanske klarar av någonting Du tror på mig själv mm. Det är jätteintressant. Ja, och det, det är liksom, där skulle jag vilja se så mycket det är sån ett klassiskt grej man kan göra om man vill se det snabbt. Så det är bara att göra en genderswap anime. Mm. Till exempel att göra att gender -swapa alla i Sailor Moon. Wow! Skulle det nog bli perfekt som ballett? Kommer jag på så att tänka på absolut ingenting när jag tänker på ähm, pojkar i form äh, Men det är bara jag. Äh, ja, det det hade blivit perfekt, men det hade ju varit så här, det hade ju varit så mycket, det hade varit helt perfekt. Mm -hmm. Eller typ gender swapa Pokémon om man nu ska mm. göra det väldigt, väldigt lätt för sig. Eller för all del, gender swapa Hunter Hunter. Oj. Det hade blivit ja, väldigt hade haft, intressant. Då hade vi haft Gon som är verkligen här riktigt och så hade vi haft hans. Och så hade vi haft, inte inte Killua som kill Killua som tjej. Killua som assassin, tjej med världens mest trasiga, förflutna... Som, som inte tvekar som... för att döda folk. Precis, som, och som tycker att det är helt okej. Okay. Mm. Och med, med känsla så långt negre, och så det bara går och sådana här långsamma karaktärsutvecklingen. Mm. Med sin väldigt öppensinnade, väldigt gåpåiga vän Gon som är då en tjej och... Har en obotlig tro på sig själv och, att, och är i liksom att omfamna världen med liksom hur bra han ja, är. Eller hon är. Det hade blivit en jättebra anime. Alltså bara att gender swappa så här. Det, det, gör, det gör att man verkligen får en... För va, va, vanligtvis brukar ju typ gender swapping innebära typ fanservice-varianten. Att det bara ska bli som blaja över det hela. Men att bara rakt av gender det... Ja och bara så här. Och så tar man hem alla de här liksom karaktärstyperna och bara, men vi swappar. Och då blir det tydligt att det här, det här gör man ju inte med. Man bygger inte en, ki en kvinnlig kille. Nej, det, det är för att det, det är just nu i alla fall så känns det att fortfarande lite för kontroversiellt för den här typen av, alltså för den här kulturen. Ja, definitivt. Det I känns alla fall att, för anime, för du kan hitta inte lite de här karaktärerna när man kollar på film. Då kan man hitta mm. såna här typer av karaktärer. Men du kan inte hitta dem i en anime. Och frågan är, var, och där är frågan, eh, vilket vi egentligen skulle ta ett helt annat avsnitt. Men grejen med att vad som är stora skillnaden med att titta på anime och att titta på spelfilm. Ja, det är jätteintressant. Det får du ta ett annat avsnitt. Mm. För men det, där där det... tror jag nog att man skulle kunna spinna vidare på de här sakerna. Alltså, varför finns de här stereotyperna och varför är de så extremt huggna i sten i anime? Och varför finns det liksom ja. många? Varför flyter de här världarna inte ihop? Ja, och varför fortsätter det vara så innan man är med? Jag menar, för det har ju inte utvecklats så mycket på en, på liksom sen vi började titta känns Nej, som. eller hur? Det, det händer inte så mycket. Utan det, det, det är verkligen samma de typ man, ja men nu, nu ska vi göra en ny anime, vi behöver lite karaktärer ja men vänta, jag ska bara sträcka mig efter stereotyplådan. Ja, och så rotar vi och får upp den här, den här, den här, den här den här och det här. Det, ja men det blir jättebra då kommer historien bli ungefär så här. Ja, precis. Och du vet vi att de här de här kommer alltid stå längs lägen för det är så det går till med de här stereotyperna. Mm. Och så står jag in lite så här, lite olika fiender, och så kommer det hamna någonstans här på. Ja, ja, precis. Och väldigt, mycket, mycket viktigt också: den rosa stereotypladen och den blåa stereotypladen. För man kan mm -mm. inte blanda. Nej, man kan inte Nej. blanda, för det går inte. Blandar vi så blir det fel, och Japan kommer gå under, och hela resten av världen kommer under. Vi får ett krupp, vilket vi inte hade tyckt, men det kändes ju som att de tyckte så. En bland. lite grann. Ja. Sen, För ibland så bara, kan vi få lite andra karaktärer Men det här har ju funkat utmärkt i 20 plus år Det känns väldigt svenskt Så här har vi alltid gjort Ja, och det känns väldigt konstigt Att så här Annemens lag jättestort, det borde inte komma lite utveckling på det här Nej, ja, så skulle vi känna det också Men det är så här, vem vet 20 år i framtiden så kanske vi har alla de här underbara karaktärerna Gender-swappade som vi har tänkt Eller så... Åh, det hade varit underbart Nej mm. Dreamy moment. Dreamy moment. Det hade varit fint. Mm. Ja, men så kommer jag... Jag tänkte på en annan karaktär som vi heller aldrig mm. ser på tjejsidan. Och det är Pervot. Ja. Mm. Ser vi någon pervot kvinnlig stereotyp? Nej, det gör vi inte. Nej. Och Pervot är ju då den här manliga personen som stöder konstant på alla tjejer. Och ibland gillar Som dyker upp i personens väg och tycker att han är typ oemossåndlig. Och, och jag, jag, jag, jag kan, jag kan ju inte sluta tänka på... Om jag fortfarande går tillbaka till Pokémon. Brock... Ja, herregud mm, ja. Som alltid, alla Nurse Joy, alla officer Jenny, alla brudar överhuvudtaget. Allting ska man ja. kär i och allting kommer gå till helvete Ja, och det är, liksom, det är liksom så här du kommer fråga sig, du kommer gå hem och vara så här hej, de kommer tycka Creepy! Eller bara så här, Vad vill du? Du för ung Och han blir så här, my heart is crushed forever mm. Och de andra bara, ja, ja, ja Bra där, det liksom Och där är det så väldigt roliga Nu har ju, nu har ju Misty som hela tiden tar honom i örat och släpar det här honom eh, mm. Hon har ju då Lilla systerrollen i det hela Ja eh, Å andra sidan så är ju det alltså Brock är ju ganska Han är ju en ett barnvänligt Pervo måste man ju få säga Mm det är Pokémon är ju en serie för barn ja. så han, han blir med det här, han har ju med den här romantiska flimret liksom som går ut på typ att han vill bära sin älska på sina händer och så här, typ, gifta sig med allihopa han ser ja, typ. men det är ju väldigt barnvänligt det, det är väldigt barnvänligt Hjärt, hjärtan i ögonen och massa såna här saker mm. till skillnad från många andra papper som dyker upp i mm. annan anime. jag tänker på på <laughs> ja bara, Bär du... mitt barn Man bara, okej, okay, nej Du träffade tjejen för en halv sekund sedan Hon ska inte bära ditt barn nej, precis Och kan du snälla ta bort handen från den rumpa mm. Och liksom, ja, ah, nej Och just att han kommer undan här. Och det här är också det, det kommer ju Sango ta dem i öron För så missade jag kommer vi ta dem i öron Och dra iväg dem för att säga så här: nej Förutom att eh... Okej, Sango drämmer honom mycket. Ja, det är ofta. Jag tänkte säga det. Det finns nog väldigt många R efter Heraikots i Mirokus huvud. Att han är helt i ett Ja. Men det är också här att det är en väldigt intressant grej. De kommer oftast undan med det. Det är inte så här att hej, vi liksom ta till exempel Miroko och Sango. Nu är det liksom du är de väldigt tajta ändå och hon vet att Miroku menar ingenting dåligt. Det är liksom it's his way. Mm. Men det blir accepterat att han är så. Ja, precis. Och just det här, att, ja men, han, det är så här, men det är sån han är, mm. så det är okej. Och vad skulle hända då ifall vi tog och satte en tjej som Miroku? Det... Oh, yes. Det, det, det hade all... skulle alltså... skrikas överallt. Det skulle skrikas jag, överallt. Jag bara hör alltså, alla hade... orden som regnar överallt. Och ingen av dem är speciellt smickrande för någon kvinna att höra. Nej, det hade ju varit här riktigt fula orden man... Ja. Mm. Och det hade ju varit så mycket så här... Och jag tänker också tänker mig de fula orden över Miroko i så fall som hade så här, fått ta som stortadet och, och inte sätter ner foten och visa sin rätt som man. Mm. Och då blir det, helt, det helt så här... att Ja, men tjej, tjejen som står ut med er är ju snäll och förstående. Och kill... mm. Och visar liksom att hon är en bra tjej för honom, för hon accepterar honom som han ja, är. Medan killen i såna fall hade varit, ja men då skulle han vara en jävla toffel och ryggradslös, och hon skulle vara ett luder i princip. Precis. Och detta hade ju liksom så här. Det, det, hade, det, det... det hade inte kunnat vara grejen att hon hade kunnat få vara det perversa comic reliefen Nej det hade inte Nej. hänt. Och det, det är så här liksom det här. När vi har vi pratat så det här är ju bara. Nej, det är precis exakt vad som hade ja. hänt. Det har blivit värsta stormen och sen också så hade hon så här. Om hon var ju dödssnygg så hade hon varit ännu större ljud För hon är ju snygg också. Och bara spelar på den här pojkens känslor. Och hade hon inte varit snygg så hade hon varit så Ja men hon får ju ändå inte lika. Nej, och springer äger andra. Och han väntar ju på henne. Fast han kunde ju fått någon bättre. om man bara. Men det här hade. Den här gången hade inte funnit ifall. Den, den finns ju inte i. I liksom när Miroko är faktiskt en kille nej, Och Sango är en att det är liksom, Och där är det också så roligt Att du för, man förväntar sig liksom Att det ska finnas perversa killar Men det är så fuktansvärt konstigt För folk Att kunna tänka sig att det finns nog Precis likadana tjejer Ja Och det är liksom, och också det att Det är accepterat kille Att det finns en pervers kille mm. i anime. Det ska vara mm. så Det är inget konstigt med nej. det och så här, bara att vi väntar oss att den ska dyka upp säger ju en hel del Just det här, det säger väldigt mycket om vi ser på tjejer och killars sexualitet. Ja, att man liksom, man förväntar sig att, jag vet inte, man förväntar sig att killar kan, ska vara lite rövhattar mm. Vil Vilket också jag tycker är jättefel för att... Ja, det är jättefel mot, alltså både mot tjejerna och mot killarna För det är liksom inte så att det är inte så att killar ska porträtteras. Nej, definitivt inte det är, liksom, det, är ju, det är ju själva grejen med alla de här stereotyperna Att det sätter ju, oavsett kön Så sätter det könet i sig I en väldigt konstig sits Väldigt konstig Till exempel att en ah, kille får inte ha känslor Vad är det för jävla det... båg liksom Ja och det är så Fruktansvärt dåligt bara så här, Du måste hela tiden, du får inte gråta för ditt Ja, ah, Det är ju jävligt sunt att aldrig gråta någon mm. gång Känna Det kommer bli höga terapikostnader Någon gång ifall man, ifall man... Och på Nej, eller. eller Och då har du också den här med okej, okay. Du får inte vara överdrivet, liksom, känslosam och visa exakt vad du känner. Men det är helt okej okay om du går och klämmer en röv lite här och där. Ja, och det kommer jag tycka... Alla kommer att säga, Facebook och tycka, ja, men nu fick du en det var helt okej. Okay. Men de tänker inte på att säga, du, det här kanske inte är ett särskilt sunt beteende. Nej, det är lite så här att jag såg en bra, en, en bra bild på... Det var någon som hade länkat på Facebook, att när man är lite, väldigt liten... Då säger man liksom att ja, men En kille rycker en tjej i håret ja, men det, det är ingenting att vara ledsen av. Han visar bara att han tycker om det Men han är, han är för feg för att säga det Eller man kastar papper på dem Men det kan ju både killar och tjejer vara Men man lär killarna att det är helt okej Att vara mer fysiska Och lite våldsamma för att, för att försöka på något sätt Eftersom de inte får visa känslor Så måste de kunna uttrycka sig på något sätt Och då blir det gärna det här att rycka i flätorna Och kasta papper på Snor, ja, Janne, liksom... snor plånboken eller snomobilen Och sådana där saker medan, medan när de kommer upp och blir vuxna och gör så Då är det beteendet helt oacceptabelt Vilket de inte förstår mm. För de har ju inte fått lära sig från barnsben att det här är okej Det är så du visar dina känslor för en tjej Precis Så det blir ännu mer så här, ja, det... konstigt när liksom, Med den här pervo karaktären Som har går och tar tjej på Och det, då han är vuxen det är okej då är det här, Jag skulle vilja se när men det verkligen kommer nu här. konsekvenser För den personen jag precis här, nu tar vi snacka med det här är inte okej okay, du kan inte gå runt och och nypa främmande tjejer i rumpan. Och det är så här du kan det inte du inte kan hållbart. inte förvänta dig att de ska vända sig om och vara lite så här rosiga och fnittra typ. Nej. för i verkliga livet ja. hade du fått en käftsmäll ja. och, och en anmälan om sexuellt trakasseri vilket också händer när man alltså hela tiden när, så samhällsmässigt när man trycker tillbaka och säger det liksom att killar får inte visa känslor. De blir till, mm. så emotionellt tryckta Precis. Och det, jag tycker det är jättetragiskt. Men där, är det liksom, där kan man ju se... Den delen, tror jag, där spelar det ingen roll om du kommer från Japan eller om du kommer från Sverige eller om du kommer från USA. Där är det nog Nej. generellt... Ja, alltså, när ett, ett, i det världssamhälle, skulle jag vilja påstå. Det är tyvärr mm. väldigt tragiskt överallt, men det... Det är så fint ja. vilket också kommer in på de här som... Alltså, Kanske inte bara är på utan ut bara beter sig som allmänna as, Men också kommer iväg nighet. Ja jag såg, äh, såg nyligen klart Vampire mm. Night. Och där finns det, sjukad det, är tjej. Alltså, hon, hon skulle kunna passa in rätt bra under, liksom ja lilla systern. Mm. Om, fast i det här fallet just den här som jag pratade om, så var det barndomsvännen ja, om liksom. jag precis. Känn och så här och så har vi hennes då barndomskamat och han är ett as. Mm. Han är våldsam. Han är skitotrevlig. Han är, alltså han tryckar ner henne, ignorerar henne och typ slår han henne. Och hon är och liksom, men han kommer undan med det för hon bara, ja men han mår ju faktiskt jättedåligt jag måste ta det här. Och jag bara, nej. Och herregud. Det så, nej, det nej. måste inte alls det. Hon kan bara säga att, mm. okej, okay, fine. Och så bara öga för öga, dra åt helvete typ. Precis, men det som jag vände mot det var ju som minns att han fick ju fortsätta och sen han bara ja men det var bra att jag fick liksom för det här behövde jag få ur mig Fast nej, det där visar det där ser att du får bete dig sådär som kille. Mm. Och i slutändan kommer du må bättre, men det kommer du inte må. Du kommer inte må bättre av nej, det. För att du är liksom okej, okay, du behöver få ut dig din din ilska. Ja, men fint hitta en sandsäck och slå på den då. För den ja, kommer inte att, den kommer inte att få märken efteråt. Den kommer inte mm. att må dåligt över det. Nej. Ta inte ut på andra, person, ta inte ut på, liksom, på, på... Det som det fall, den, din, din, den person du tycker Nej, om. Nej, precis, och det, är liksom, det här ska vara din vända, här ska vara den du verkligen bryr dig om. Ta inte ut mm. på den personen liksom. Och du sätter så du ser det så dåliga mallar. Men, men... för liksom så här självklart så hänger hon ju fast i honom hela tiden och verkligen så här, men jag älskar verkligen honom. Och det ser, det liksom ser ut att är du en rövat så får du tjej i slutändan och det får du. Nej, inte. precis. Och det är liksom men det, det går också in lite där det här att sättet som... Han skulle ju aldrig kunna liksom bryta ihop och lägga sig och gråta och få ut känslorna på det sättet, utan han måste bli våldsam. Precis. Och det är också tillbaka till det här att det ska inte vara den typen av känslor. Alltså, känslor får komma ut som ilska, men inte genom liksom mm. att, att vara genuint ledsen. Nej, du får inte öppna upp och göra det så genom att prata om vad det egentligen är som som trycker Nej, dig. Nej, precis. Och liksom i mitt huvud så börjar jag nynna på The Cures Boys Don't Cry. Det är det första som händer liksom. Mm, ja, men lite ja. så. Och du också så här, den, den typen av karaktärer, de är tack och lov inte jättevanliga för jag kan inte komma mm. på någon sån där generell karaktär förutom Zero kanske eh, Natsume tillbaka i eh, vad heter det? Eh, han är nog en blandning Mellan den här tysta tyst Snygg personen och aset För att han beter sig verkligen som ett as eh, Men hon, hon hatar ju honom för det Hon blir ju skitsur och skriker och bråkar och härger. Så på det sättet så är han liksom, Han kommer inte riktigt undan mer det är bara det att hon är inte... Nej han får ju konsekvenser ja, för det precis. I och med att hon då typ flyger i taket Så fort han gör någonting eh, Men det är också så här att Tack och lov så tror jag inte tycker inte jag att den här karaktären är speciellt vanlig. Nej, jag jag kom bara på den bara för att så här, den här, liksom nu den här stack ut väldigt ja, mycket. Precis. Men jag kom inte på, jag kom inte på en till mer än sero heller, och det är jag tacksam för. Hade den varit mer frekvent förekommande, hade jag varit mer orolig, mer orolig som mm. det är, och tycker det ser lite dåligt ut i liksom jämställdhetsbalansen mellan man och finansiella mm. Men att A alltså, ändå inte är så vanligt förekommande är ändå en lättare. Ja, det är liksom det skinner med de här. Jag föredrar personen som skriker och härjar och bråkar och tror att han är bäst. Även fast han är skitjobbig mm. mot någon som är genuint elak. Vet om det och vägrar att utvecklas. Precis, för, där har vi... för det är verkligen bara så man bara, okej, okay, psycho. För där har vi den igen. Alltså avsaknaden av emotionell utveckling. Mm. Sen har vi en... Om man nu liksom klipper där är väldigt snabbt. Vi har en, mm. vad heter det? En till stereotyp som jag har hittat som finns väldigt många variabler av. Men det är mm. den som jag kallar för supersnillet. En person okay. som är övernaturligt smart och kan lösa det mesta. Alltså kommer på så här extrema lösningar i huvudet. Logiska och strategiska och allting. Och där hittar vi två personer i samma anime. Och det och där har Okej. du båda, båda de här två sidorna av det som jag ser. Och det är i Death Note. Ja. Du har Light Yagami. Han är mm. extremt smart. Men han blir varianten ja. superskurk. Mm. Sen har du också L. Precis lika smart när deras hjärnor sätts mot varandra. Men han jobbar på den goda sidan. Och där har de här extremt intelligenta personerna. Eh, inte bara i anime utan överhuvudtaget. Antingen så jobbar du för, alltså på, på rätan sak. Eller mm. så blir du skurk. Ja. Det det finns oftast inga andra. Antingen så vill du liksom skapa fall för folk att lösa, eller så vill du lösa mm. fall som ingen annan kan lösa. Och det är, liksom, det är lite grann den här Sherlock Holmes-varianten. Jag tänkte på Sherlock och måti, ja. det är verkligen de här. Det, det... De, de, måste, de, de finns för varandra. Ja, ]grann. och det är samma sak som light, eh, light och L. Det är också så här. De, det är nästan som en liten kärlekshistoria, fast en intellektuell kärlekshistoria, för att det är, de triggas upp av varandra på något vänster. Att man hela tiden måste hitta på... Man, de måste överträffa varandra i intelligens. Och det är också en sån här rolig sak. Den är också exklusivt manlig. Mm. Ja men det är ju den här tävlingsinstinkten Jag tror att det är så här, Tjejer, tävlar inte på, tjejer in... ska inte tävla på samma sätt i, På det sättet mot Nej. varandra Inte just i den här intelligenta liksom, in, in, in, problemet. In, in, in, in, inte intelligens, de kan tävla i Styrka och atletiskt och vara snabba Och vara duktiga liksom, på många andra sätt Men just när det gäller Precis, den här intelligenssaken ja. Precis när de ska mätas mot Vad de försöker liksom se Hjälte skurka in, det finns Nej. inte och där är också en sån där sak, tänk på gender swap. Death Note oh, Det hade blivit bra Det hade blivit sjukt Det sjukt det bra hade, Det hade varit en ny grej Det hade varit mer dynamiskt Och oväntat mm. De hade inte väntat Nej, det. precis, och det hade, det hade också blivit Det hade blivit kontroversiellt men hade blivit Superintressant just för att det är så annorlunda Och jag tror att Folk är rädda för att swappa De här stereotyperna för att man inte gör det. Och det är, eftersom att det blir en sak som man inte gör så förblir det en sak som man inte gör. men jag tror att många, den typen av kontroversialitet har en väldigt stor publik. Ja. För då blir det intressant. Det är därför genderbänding är så väldigt stort ute på nätet. Ja. Att man faktiskt, liksom fans bänd, liksom vänder på könsrollerna för att det finns ett intresse. Mm, absolut. Och det, det, är, det är också en sån här att fansen har utvecklats... Vidare från stereotyperna. Men det känns som att anime, alltså, liksom, det har inte hänt så mycket där än. Nej. De får det är liksom att anime blir snyggare. Mm. Historierna blir bättre, men stereotyperna är mm. samma. För att, det, det, men, så här, men det har vi alltid gjort. Det har alltid varit mm. så här. Och det är lite så här att istället för att sätta sig ner och göra om och göra allting nytt från scratch. Så det är liksom, De kan inte riktigt släppa de här stereotyplådorna Man måste vara där och gräva varje gång Istället ja, för, för att bara... det är bara säkert liksom, ist, Ja, precis de, de vet vad de får Man vet vad man förväntar alltså, Man förväntar sig att få vissa stereotyper Och det tror jag också att, jag, jag vet inte Men jag tror att Jag vet inte alls hur mycket diskussioner Om såna här saker som sker ute på nätet Men jag tror att Skulle man bara uppmärksamma författare och såna här saker på det alltså animeförfattare och mm. säga att våga, testa gör en webcomic, gör den gratis för all del men gör det Ta, gör en kontroversiell karaktär och se vad som händer I dare you Ja, jag tror att det var varit jätte, en, en, en, alltså en jättebra mm. grej och väldigt intressant och jag tror att den hade fått stort genomslag för att man vill, man vill se andra stereotyper än den klassiska mm. Och där är vill se nya grejer. Där, där tror jag nog, en person skulle vara väldigt mottaglig för det hela, och det är uh, Rumiko Takahashi som har gjort Efter uh, Eftersom ja. där, där jobbar du ändå. Alltså hon jobbar på det sättet att du har en karaktär som är två. I och med mm. att ibland är en man, ibland är det kvinna. Ja, och jag tänker hon har gjort Inuyasha mm. också. Och så här, och hon har gjort, alltså jag har läst en del manga, henne och hon är rätt duktig på att faktiskt. Försöka tänka Eller hon försöker i alla fall tänka utanför mm, Till, till exempel är. då eh, Sersomare som är en Extremt stark men väl, på sätt och vis Väldigt känslosam karaktär är liksom så här fortfarande Det han är fortfarande bikaraktär Vi är fortfarande tillbaka i Superhjälteflickan Och den här Bråkiga, burdusa men det var därför jag sa att Inuyasha också är lite av ett undantag För han har en, liten, han har en emotionell utveckling Och han det har visar han känslor Även fast han inte vill i början Men det händer liksom, det kommer Nej, Och det är därför, därför jag håller med Jag tror att Remyka Takasha hade kunnat vara en bra, mm. en bra för För att hon är väldigt mm. duktig Och har rätt tänk Men vi, vi, vi kanske borde sätta upp en web-petition vi, vi, väljer, ja. vi, ska, vi, vi ska Ta ett par Stora animeförfattare Och sen så säger vi liksom da We dare you um, mm. Kan ni göra en anime med, Utan att gå och gräva typråda ja, kan, kan, kan vi få en Blodtörstig kvinnlig Assassin eh, Kan vi få en extremt känslosam Manlig huvudroll eh, Alltså, kan vi, kan få... vi få en skitintelligent tjej som bara som, som är liksom Huvudkaraktär och bara så, här... ja, så liksom få vara i ja, centrum här, Turn the world upside down, gör det mm. Se vad som händer Jag, Gör en tio sidor lång webcomic Och se vad som händer Jag tror att det skulle kunna förändra väldigt mycket Ja, det hade ruskat om rejält mm. I den uh, lite stilla sundegria som är eller Allting utdelas framåt på Eller en grafisk men står stilla på Väldigt mycket ja, annat precis och det är liksom, det, jag älskar anime. Jag kommer alltid att, det finns så, hur mycket anime som helst, det finns hur mycket manga som helst. Jag kommer alltid att kolla på anime. Jag kommer alltid att mm -hmm. läsa manga. Men den här saken skulle göra allting hundra gånger bättre. Ja, för ibland så känner man verkligen att, nej men nu är det ju samma grejer som bara, är det, har jag läst här? Nej, men det är för att det är samma karaktärer. Mm. På ett sätt, på och då lägger man ifrån sig och byter och så här, för försöka hitta något som byter lite mot Ja, det, eller det liksom, ändå... där, där blir det verkligen så här att, Först är liksom en anime är en anime är en anime och helt plötsligt hittar någon som har tillräckligt bra story för att få det att fästa. Ja, men precis. Mm. Men ja, alltså jag tror att det har varit jättebra och helt värt. Nej, men vi ska, här, om vi ska ta och sammanfatta det här då. Så här just om vi börjar med så här, utan att jämföra vad vi ser liksom vad, vad kan vi säga om de kvinnliga stereotyperna? Mm. Alltså ofta tycker vi att kvinnliga karaktärer generellt mer än manliga genomgår en emotionell Mognadsprocess under storingsgång um, och det är, liksom, det är mer betoning på känslor överlag um, att det liksom man är så medveten om att kvinnor jobbar mer känslomässigt typ så att det blir fler mer känslor i annan helt enkelt. Sen kan det vara väldigt tröttsamt att det kan bli för mycket Som till exempel barndomsvännen måste alltid vara kär i sin killkompis Och lite sådana där saker Men ja, generellt sett så tror jag nog att det är, det är väldigt emotionellt i Ibland kvinnliga huvudkaraktärer Jag håller helt med dig Och jag ser också det här, ofta den här trenden att kvinnliga ska hålla efter de manliga mm. liksom Ofta så här var den som tar dem i örat eller förklarar så här ska det vara och var de så liksom lite mammiga mot dem. Mm. Och det, jag jag, jag funderar länge på vad en bra eller dålig sak Men jag kommer att det är en dålig sak. För det cementerar den här kvinnliga rollen som att kvinnor måste vara omhändertagande mm. och ha överseende med män. Vilket verkar är bra för männen eller kvinnorna. Nej, så det, det är lite vad jag ser. Mm. Om vi ska se på de manliga karaktärerna så är mm. det ju framförallt typ avsaknaden av känslorna som är så. Det är ett tomt svart hål. Ja. Och det är liksom Det måste handla om att Du är snygg, stark, smart Och alla känslor är liksom där Det är en moment of weakness Du förutsätter att männen ska vara Starka, coola Snygga, eller att de är bröliga Och perversa, de är comic reliefs liksom förutsätter att De är De är redan färdiga i sig, att de inte behöver Utvecklas mer än så Och det är liksom så här att Du kan inte känna igen dig Även fast du liksom, du kan inte känna igen dig ofta på kvinnorna för att man känner att de är för mjäkiga men du kan inte heller känna igen dig i männen för att de är för platta Ja, men there's nothing there Nej, det går liksom inte och det, är så här, det blir så oerligt för att det är, så här, det är inga män som eller så här, tack och lov så är jag vettiga män men det är väl inga män som jag känner som är såna Nej så, här. Det är så här, och. Utan det är ju du, har ju, du är ju, ja, väldigt men, männens stereotyper är väldigt avskalade Medan kvinnornas stereotyper är väldigt. De är ju om de används. Ja men precis. Alltså, de det är liksom känslan. Man kan räka på mer på kvinnan. Det är liksom mm. det funkar. Att de är emotionella. De kan vara hårda. De kan vara jättefäckade. De kan ha världens tuffaste bak. Killarna har liksom. De har ett visst utrymme att röra sig mellan liksom, när det gäller känslospektrum. Mm. Men, jag, men jag upplever liksom att. Liksom, I kontrast så har de ofta fria ram att röra sig på ner och Att de kommer undan med sitt oansvariga beteende mm, det är så. De ursäktas mer De får vara skitarroganta Eller riktiga as Eller så här treåringar Det är okej okay för att killar är sån mm. Och det är liksom just, just det här att det, det verkar inte finnas There are no repercussions De kan liksom bete sig som de vill Och det händer ingenting Nej, precis. Vilket också är helt totalt ologiskt. Ja, för att det var, skulle någon bete sig as, asigt i närheten av en annan dyr. som alltså, man säger ju till. Det är inte så här att. Det där var inte okej. Okay. Nej. Och särskilt det inte, inte om, man med det, med det. Det, om det är ens vänner då. Då säger man ju till att det här var inte ett bra beteende. Nej, för precis. att man bryr sig om personen som vän och vilken är i som att nu gjorde du en dum sak. Mm. Så det, det är lite så här. Det här, det här bristen på konsekvenstänkande i att mot manliga karaktärer kommer undan med så mycket mer stör mig. Mm. För det, gör, det är att göra liksom allting en björntjänst. Det är ja, en, en tjänst heller. Vilket också gör att samtidigt som vi säger att det, anime går ju framåt i och med att alltså teknikerna går framåt. Stories och sånt där mm. går framåt. Men säga att för alla såna här saker att de tar två steg framåt. Men sen i och med att stereotyperna gör karaktärsbiten så platt. –så är det ett steg bakåt. Ja, så att precis. anime utvecklas inte som det kan, skulle kunna göra. För att man helt enkelt sitter fast i stereotyproller alldeles för mycket. Ja Hade stereotyperna skrappats och man hade kommit på nya karaktärer– som liksom gått framåt med könsroll och allting i samma takt som tekniken– –så hade vi varit haft jätteepisk anime. Mm. Men liksom, hade, hade anime till exempel försökt hänga med spelutvecklingen– –för att visst... Det finns stora svarta hål där också. Det är allting är inte perfekt, men det blir bättre. Det blir mycket, mycket bättre. Oh, Och ja. du får även en alltså du får en karaktärsutveckling där man börjar sudda kanterna på stereotyper, du börjar mixa roller mer. Eh, det är redan på gång. Så att där också så här skulle, skulle anime försöka hänga på spelutvecklingen med karaktärsbiten så skulle det. Jag tror att anime skulle inte bli så innördat, utan det kanske till och med skulle kunna locka en bredare publik. Mm. Det tror jag också. Definitivt. Mm. Yes. Men då känner jag att vi har tagit det här ämnet, annars. Ja, det tror jag faktiskt. som sagt vi, mm. fick, vi fick ju lite grann att tänka på där med anime jämt mm. emot spelfilm Vanlig och sånt film. där. Men det, som sagt, det, det känns som ett ytterligare stort ämne i sig, så det får vi nog behandla under ett separat... Ja, och det kommer vi garanterat att göra någon gång här under året. Eh, ja, definitivt. Mm -mm. Eh, sen kan vi passa på att säga att, även att det här var det första inlägget nu för 2014 och vi har kommit på att vi ska försöka podda lite oftare. Nu hade vi liksom komma igång året under ja, det senare halvåret av 2013. Eh, yeah. Men vi mega ska komma oftare. Ja, det, det är vad vi hoppas på. Vi ska verkligen försöka att få ut det i avsnitten oftare och så det kan bli mer relians på det här. Ja, precis. Så vi, vi ska hitta på så mycket ämnen som vi kommer på och, men sen när vi, vi är öppna för förslag och vi har ju vår underbara eh, kontaktmail meganordsnabelagmail.se ja. Så att mm. har man synpunkter eller idéer eller tips eller säger att prata om det här ämnet för det är väldigt kul eh, så är det bara att skicka iväg lite mejl. Mm -mm. Så tar vi och vi svarar på alla mejl Ja mm -mm. Men Anna då säger jag hejdå Ja och hejdå på dig Och mm. eh, nu känner jag nästan för att sätta mig ner och kolla en anime Jag ska göra det också ja. Det är alltid så här Eller spela Skyrim Man kan inte göra båda. och nej. nej Nej. Det blir konstigt Jag tror jag kommer, jag tror jag kommer kolla Du kollar, du spelar Skyrim Jag kollar på anime Ja yeah. det låter bra ja. ja men ha det bra alla där ute Och nerd on Nerd on så hörs vi nästa gång mm. Hej då. Hej då. Och där är mitt nät. Skit kill. Kom in internet. Kom in internet. Kom in internet.